أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمنين وما كان للمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتْوَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَسْوَدَّقُوْا سُرَةٌ نِسَى دْرِيحِ پاول ایساکي احکاماتو د پاره د اصلاح در رعایت او اغا دري بابو نوا بیا دوه محسكي احکاماتو بین الرعي والراعيه نه احکاماتي ذکر کول اغه هم دری بابو نوا اول پاکی یو حکم راعتا چې ان الله یحمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دویم حکم و رعیتا یا ایوها الذین آمنوا اتویع اللہ و اتویع الرسول و اولیل امر منکم او بیا زواجر منافقانتا بیا حکمو بتحییت القتال چی جہاد لطیاریو پی زورونی وی مداحینو ته چت سستی کوي تیارې نه کوي بیا حکم د قتال او دریع علت نو بیا دویم باب شروع په کې زورنوا منافقانو ته او داغي atque بحتون ذکر کړل ترغيبو جهاد او حکمو بتباعد بل ریوالی باندي د منافقانو نام او ذکر اکو د اقسامو د منافقانو چترلور قسم نو اوس د دي زینت ریم باب شروقي ايت نمبر 135 يوصل بين د ارستم پوري په دې کې باقي شپق احکامات بین الراعی و الرعیه ذکر کړي یو حکم چې ال اجتناب عن قتل المؤمن د مؤمن د قتل نزان اوساتې مؤمن چرته د نه مر نشي دویم حکم تحقیق د من اسلمه وکي چران میں آیت کی براشی، چچا اسلام قبول کرے رے، اغاو نواجنائی، تحقید کاوائی، درم حکم ترغیب گل الحجرہ ستان میں آیت کی، سلورم حکم سولاد فی جہاد، در جہاد پا وقتی دمج حکم ایک سویکی، فین زم چپیس اللہ بد اللہ پا قانونی او بیا زواجر ورکی مخالفینو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک سو بیا زواجر مشرکینو تا او بیا زیر او بیا خیری حکم تنویر پا ما سباقا ایک سو بیا یو وهم او داری جواب پا خیر کې. وما کان ل مومنین یپ توله مکمنن الله خپو او ندي جاائز د ی سیو دا چیمپړ کی اغا پ مومن لرا الله خپو او مګ په خطے سره د مومن دپاره ہو جائز ندي چې د د مومن مړکی د مومن د شان سره دا ل او سې رسان کمزوره دي خدای ته شي نوځدا خبره و و من قتل مؤمنا او چې چا نه مؤمن مړ شو په خطا نو بیا وسات و و من قتل مؤمنا خطوا چا چې مړ کا مؤمن په خطا یې واندي فتحرير رقبه مؤمنا خطايب ادا شي لکه سړې تله نه او اغاو ایز خکار کوما اولا ری ناو تیو تالیب خکارا شو اغاو ایلی گی نگتا چیتا زناور دی او ڈا زی پیوکا چی مڑی کنو اغا تالیبو اغاو ایلی زی بیلالو ما اغا سڑے تالیبو یا عام مسلمان ورسو نو دو دو خدا خیال نو انسان واجن دو خویل چیزو خکار میو منتا یای نخویشتان او الته جنو لا غولای دا غزنه وا وړ دا غشه وا وړ لريځي کی سړے ولګي هغه مرشو دام خطا دی نو چې یو د کشان اوس لکه خو یو رکب دانو چې تبه انسان مړکه نو اوس بسکه نو مومن خو بد الله عبادت کو کنه او چې مولا ناغه خو بشپورز عبادت کې لګیاو درس بن پاتشه نو اوس بت اول کار بدای چې فتحریر رقبت المؤمنه یو غلام با آزاد مؤمن ولی زکه چې تا یو مؤمن د عبادت نه محروم کړ نو دا غلام او زغلامي نازاد ک چې د الله عبادت کوي او لکه غلام پکې وګوره دیندار ونه چې عبادت ډېر کې عام ازاد کې مزا دي خلکه به تر دی چې نیک سره فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَسَذَا دَوَلُ غُلَامٍ مُؤْمِنَةٍ الْمُؤْمِنِ دِي كَافِرْ کَرْن کې خا ولي کَافِرْ حُکُم پر کین کټې آزاد کین سبب شي مؤمن چې هغه په الله ایمان یودا الله عبادت کوي بیا ودیت مسلمتن الی اهلیه او دیت به چې اوارش او اوارشه ته شې ده حواله شوي پرللې شوي الی اهلیه اهل د دې میتہ مقتولہ سم مطلب دیت بچدنو هغه ور کوي مسلمتن الی اهلیه چې ده د مړي وارثانو تباوالی دیو انسان دید چی دین سمرا دین؟ اغا او خان. سل او خان دیو انسان دید دید. سو کوی ارباع او سو کوی اخماس. ارباع مطلب دان چی پینزیش ده کال، دو کالو، پینزیش ده دری کالو، پینزیش ده رو کالو داسید. څوک یې اخماس دي چې پنځه شد کار، شل د کار، شل د دو کالو شل د درې کالو شل د څلو ورو کالو شل پنځو کالو داس په دې طریقه نو پنځه کس مبداغه باندې دا ختم شي اخماس بشي نو په دې طریقه باندې مؤمن یو سړی وو نو ده وسکه دیت باور کې دا غواړېسان او کچر تاو خان نئی او پیسې پیسی ورکی نو د پیسو دیئت دے لس زر در خاما لس زر یو بڑی دیئت دے مانگل ته خود و چرگانو قیمت دے پا لاک روپی او پدولا کا روپی بانی پا دیو سکولیں گی چرگم نگی گی خان پا دی منگا مڑی روغ بیاو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَتَّلِمَ مُؤْمِنًا نَدِي مُناسب يا ندي جائز ذو مؤمن دبارا دا داتش اوجني ديبل مؤمن إلا خطئا مگر بخطاي و من قتل مؤمنا خطئا او چاچ او جمو من خطائے وتحرير رقبه مؤمنا بس ازادو ولا مؤمن دي و دیت مسلمتن الى احلیه او دیت بیچی حوال شوی بیگی الى اهلی ورسانو دمڑیتا ایلا این یسوت دا پوما گردا چه غی ما پیو کی صدقو کی اینی تا تا معاب کی چه مڑا بستر دوازی درن نگوارا مان من دا خوداگی خوال او کی گمداسی Bie, و یلک استا خود سرس دشمنی نوا کنه تا قصد نہ دی وجهی تا نہ ختایو شو او زمن گدا الله دربار معافری قتل خطا کے اکثر دمڑی وارسان سکے اگر معافی و کی دا پگاڑی دے سڑیو کنه تام قتل خطا نو کله ویا زما استاد خود دشمنی نوا و بس قدرتی فیصلہ و اورال زوی منگا معافری کدی معاف نکیدا دیت گو ورکے وہ کدی معاف کی نو اگے یاد رہیں فقط فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِنَ عَدُوِلَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ كَوُو دَ دا مَقْتُول دَاغِ قَوْمَنَا چِيَغَ تُشْمَنْ دِسْتَاسُوَيْنِ دَ مُشْرِكِينُ وَهُوَ مُؤْمِنُ وَهَوَ مُؤْمِنُ وَحَالْ دَرِجِدَا سَرَيْوَ مُؤْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا فَسَزَادَ وَلْد فإن كان من قوم عذو إلا لكم وهو مؤمن کو دې دغه قوم چې غستا سو دشمن دې د مشرکین او نه د سره او مؤمن ګور اوسهاته دیت پکې زکه و نه چدا سره د کاپیرانو نه عدو نست تمرات کافر دي خان مسلمان هو د مسلمان دشمن اډو کې دین شي خدا سره د کافرانو سو... د قوم نه دی خدا سره پکې سو مؤمنو او قومې سو به ټول کافرانو د دیت بچاله دي کافر له دیت کوي کافر له د مسلمان دیت بنا ورکی د دوی وارسانو ورسانو کې مسلمانان ستنه د یو کس په کې مسلمانو ुद्ध د دې دیاد بکه په لاره نه ملایي ګه ما اف البته <سؤال> یو شه چې د د طرف نه به مسلمان غلام او سزا ده مؤمن زګدې د عبادت نه شو هغه بازات کې د عبادت وَهُوَ هو مؤمنو او تا سړی او ممن فتحری ووررق بې مکونا پس دا دوللو وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ کا نه منقومو با نه کوموه بين نه هو صاف او کو د داغې تو نه چېستاسو د هغې لو شو چې لکهجنګبه نکو یو بل سره په نک نک او تا پا خطایه بانداغین سره مرک و سره خستاس و دشمن دی. ما نست مخالفی نیگنا کافر دی خوستا و سردا الله اوس چې جنگ بنا کړ او تا نه په حتایداري او سره مرشو او داږي په ذهن کې پتہ خیال راځي چې جوړې دا د مصره تو کو کړلا قصدا نه مرکو او شوي دا جوړه غواده ما لو دې سره دروغ واده من سره کړې وي نوبیا په قسمه کې سم په مسلمانانو لګې وي د دې اوس دې نو ټک ټچ دا وارسانم کافيران دی او دا سره هم کافره دی د کاپر خوادو ډیت په مسلمانېفض ته و دییت ورکي ځکه چې واده دي کړي کړي چواده ما ول کې خت کېرانجان. کو دیت هغه قومه چې تاسو ته سو داغي میس کې واده و فدیت مسلمت ال اهله پس دیت چې پر له شویداږي وارثانو ته او چې سړی مؤمن ني نو تحرير رقبه مؤمنا زاد ول دغلام مؤمن دي فمن لم یجد فشاء چه وسنه مند هغه و چیر دیت همزه ورګد کنه خوس د غلام وسمې نشته دی دیت خو چانه پیسې قرض راوالی زسړې ځان قرضونه واړې خوس د غلام واسي چې نه کیږي او الله وفم لم یجد باصا چې و سونه مونږ د د غلام دا زادہول واسي نه پسیا مشهرین متتابعين پس روجی د دو میاشتو متواترا دو میاشتې بروجی نشي او متتابعين ته کې پکه شرط دی چې متواتر وي چټي وبکه نه وي دا رمضان پر روزو کی چټی نایخه رمضان دی کہ خلا تا دا چې بیمار شوه وقته فعده من ایام او خارده خو پای کې کبيمار امشوي نو نه بي پریدي کدي پری په نو بیا بده سر کی اغه زړی لا رہی زکات تا بو ختم شو ہاں یو شیدے کدا قتل خطا ب زنانن او شو د نا نه په میاش کې داسې بیماری چې دغیر رووج نکی ل نو دا حیر چې د اتفای خبره دا ټولو او لما او چې داتهپو او نه خ ځکتې نهپل لار نشتهشته کاغې په چوټی نه کې نو ری نهکیې نې مجبوری د چې پله میاشې شروع کی بیا ب چوټی رای کپل کې شروع کی بیا به پهیا پپ رای نو د اغیره لپاره هیڅ سربعذر دی شرعي اغه بچ دې نو د حیز په دوران کې چټي کئ بیا بیره شروع کئ د دې تطابق او خدمت او بیماری خو لازمي نده کنه چې ګنې خامه قدیو انسان ته کې بیمار شي سبب بیماری ګو سبب کېړو بیمار نشي له لهازه داتسي او شه نه دې چې د دینه ګنه اخلاصي نکېږي نو د دې نه د بیماری په لید ته حنا په پنز د بیماری په حالت کې تتابو چې نه باندې پرېري او ګپره خدا نو بیا دار او جی شو بیا به سره کی توبه الله دا توبه الله د تره او بین مراد د تخفیف ده اسانی ده خان جدا د تعالی سانی را واست کنه چې خیر د تو مه شروعی که سا کنه کده قوی چې کده آسمکیو کده آسمانی غلام بار پیدا کړو آزادې بنوس غلامان او چې پکرون روپو یګان نو ته کمځه کې ali تا لمالحمد رو جماعت و اس نه چوي اتلی ځان غلام بل کمز نه بي آزاد و كان الله عليم حكيم او دا لاس د غریب سره ډیر خارښت دي خان مالدار تم روزگار نه چدي دې اس نه مخي او دې دې چدنو کارونو بس منډي وې دا غریب نه دا ډېر رواني نبي واسم نکي ګيو دلت ورانه تشوي وکانه الله عليم الحكيم اته الله ويا او حكمت والا ومن يظلم مؤمنا متعمدا چې مؤمن په خطا نه دی وجلې په قصته وجلې دی داږي به څنګه کوي اسنو چې غوړکه خوشحاليږي چرته به سرکار د کفاره به ورته غاړه به مزادي نه خطا ان باندې خدا لا تا نه شي زکه ستا د وسنو بار خبره وا صرف کفاره در باندې لا قتل خطامت کې خط غټ ګناګارې تا یو مسلمان وو چې وجل وجلې که حلال ګڼي کفر شوې دغه باز خلک دمر مختل شوې بړي ته د مرګه نو الله وی آرام دی او دی وی حلال <سؤال> دین انشاء الله او شی حرام کړ او دی حلال <سؤال> دین دې څه شو غاٹ کافر شو کا دې کافر شو او کچر ته حلال <سؤال> ور تنوي او شکور استه سجده فروت دې چې یا الله معافرا ته او کا غلطی رانه شوې دا سړے میں مسلمان میں وجل نو غاٹ مجرمه او گناګر دې خو کافر را الله هو قلل مؤمن مته اممی دا نت چېجممن په قس باندې چې د کور نه اور پهصللاړو مړی کی د قتل اصابو بې چول د قتل پیره دتلی دیته عمل جازا و جہن ناممو پس بعد د د خالدن خالیدل فيها میں شید د په کی سوال راضی چه مسلمان وجل خو گناه دا خو کوفر خو نده گناه سنگوی چه خاله دا او همیشه خو کافر پا جهنم که نو ما ده یو خبر پا ده تلو تلو که اکنا چه دیوی ملی که ده دم مرک سره جائز ده نو حرام شه حلال و او حرام شه حلال گناه سری کوفر ده نو کافر خو همیشه پا جهنم یو مطلب دا ده او کچر تا دو تا حرام ویلی ز غلط وی نبی خالدن نہ مراد بہ مقصد کو ویر شی دیر زمانہ دیو په جہنم کی پروت وی غضب اللہ علیہ او غضب د الله وی پد باندې الله بہت کډر حسین ولانهو لا نتل اب پد باندې رحمت نبی لری کړي واعد له ما عظیمه تیار کړي د الله د د پارا عذابن عظیمه عذاب لوی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُس شِکم بلقانون كي تحقیق دا من أسلم أو كي يا أيها الذين آمنوا إدامان والو عزاز في سبيل الله قلعا كي سفر كوي فلا رضا الله تعالى جهاد ترواني یا تجارت ترواني بلس ترواني فتبينو پس لكونا كوي خصوصا كي جهاد تزي او اسلام در سرده فتبينو نو خمال و مات كوي ولا تقولو لمن القائل أيكم السلام موای په باردا وچا کې چې کې خود د تاسو ته السلام غاړه لست مومینا چې ته مومن نه یې مومن ته غره چې تا کافر و نه او په دې باندې باندې ملن کې و سمدا څه ډیر د الله دی مګو اولی کافر کې وبي مړکی دې ته مړ جائز دی دې ته مړ حلال دی دې مړ کې او دې مړ په کار وې الګ کلمہ وای مسکین سره تو کافر وې خا عمرت ان او قاتلن ناسا حتا یقول لا اله الا الله ما ته حکم شوی دی چې زب جهاد کوم د خلکو سره د الله نبی وای تر دې چې دی لا اله الا الله وای وکله چې لا اله الا الله وای عصوا من دمائهم واموالهم زمانه خلویونی زمان خپل مالونه محبوس کړل وحسابهم عل الله کدنل کې کفرو نو د حساب سره الله کې زپا غي مکلف نه ما شو نو ګورا بانو مانو, مانو باندې خلق مواجنه جدي مبارک علماء ولي کې لري خپل کثیر د بني سلیم یو سرهو پلار باندې روانو سروي ورسرو نو صحابه کرام jihad د تلونو د چداري په خواته ريده په پدې صحابه وې سلام واچو چې کله په سلام واچو نو صحابه کرام په خپل لکه دا ویلا چې ما صلی الله علینا الا لیتعوذ من دا سلام د دی د پاارواچو واچو چې مږ نه ځان بچېچ چې مړ می نه کې سره تهونه وي سړی کافر دی په دا سلامې په مونګانې د ځان بچ کو ولو دپاره واچوواچ نوغ را وړ او سړی مړ م چې مړی کو دغه غګی او ډیزی ځان سر روانې کړی نبیلی سلام کوی چې او کاافره مړکو او دام داغه نه غنیمت کې را وسته وسته او کې او توکله چې داسې چاره وک غه باې سلاموکو مونږ مړرک مسلام. سلام اوس دا پتهونه لګي چې زړه کې دایم مسلمانو کفر او ظاهیر کې خود اسلام مخه و کار مسلمانانو تو قوی یو وبتا نو دا آیت راړي چې ګوره داسې متوي ها یا ایها الذین آمنو ی د ایمان و الله و ربتم فی سبیل الله صحابه چې ها یو کافر پ اسامه ابن زید رضی اللہ عنہ باندې حمله وکړه او چې کله ورته الله بچو چې د اور پسې شو کنه نو هغه مخ کې منډي وایو د اور پسې یوځے کې چې د پتور او چا تکړه نو هغه وایې اشهد ان اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده و رسول کلمه وایي وز دغه سي حالت وو بس دو تاړو صبر و نه کلمه پخله کې وو ته پی گزارو او سړې مړکه نبی عليه سلام له خبر راغې نبی عليه السلام اوسامه راو وخته وې اوسامانو چې هغه کلمه ویلا بیاوالی ویلې ماغه وتوی چیا رسول الله تا کلمه هغه د یری نویل اوسه پوری زو وجلم کافرو او په دې لگوه کده زانو مسلمان نه چې کله زمادو گزار دلان دی راغه دا خود د یری نویل وه حالا ته دا سې چې کله د یری نختارې ته نبی له سلام وتور غوسه شو او تویف هللا شققت عن قلبه تابیا داغه د ازلو ولی نسیرو چې د حضرت ولبال راسته و او بیا د پک کتلې و چې د یری نویل راو کده زله نویل دا نو کزله بار راوم با ساده ته خو نه لې اني نبی عليه السلام دا زوره نه ور کول چې ته دا غدزه نه خبر چې دا د دې نړۍ نه ویل نه چې تا غوځو او بیا وته اوساما تا چې هغه مرګ کنو ته بسکه چې هغه قیامت کې راپاسي او لا اله الا الله کلمې ویلي او الله ته وي چې ما کلمې ویلي وو د وجلې او سامو وایي وي دازلمه دومره خپاشو کړه ما ویله چې تاسو د دین مخک مسلمان نه او د دین پس ځو مسلمان شوي چې د اسلام په حالت کې دادو مرګو ګنامانه نه وشوي نو تاسو سوچوکا و دی حالت کی وم تا گروت مڑے نکی چیاغ کلیمووی لزا کستا جنب خود ایلا دا کلیمت اللہ دا پار دے چیاغ کلیمووی نبی آستانورا غصر ستا خلله والله ته پولی من اللق موای پهباره داغ چا کې چې کې خو د ایلیکوم سلامه تاغاړهلسته مؤمننا چې تممن نئ والېته بهتهغونه اوځل حاتې دنلهته تاسو سامان د جون ددن چې غنیمتې والی فرینند الله معغاې قره پس الله سره غنی متونه ډیر دي دارنګې ی تاسو پخوا کاذلی کا پون من قبلو دغ شانه تاسوم کلې مویللی وو چاوستا و نې که د ځلنم ویل دا کناسه په خپلم ویل دا دا غران غوی تاسو کوو فمن الله علیکم بس احسانو ک اللہ تعالی پتہ سبان بس لټاونا کوی معلومات کوی ان الله یقینا اللہ تعالی بما تعملون خبیر ده پاغي باندې تاسو کو ماملون کوی خبیر خبردار لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الذوار اس ترغیب الی القتال لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر الزوررین ندی برابر اول ما نو او رینو ندی برابر اغنیس ده جهاد نادمو منانو نا غیر اولی زوره ری بغیر د خاوندانو ده زرر نا اینه بغیر ده خاوندانو ده غزر نا لکرون ده گود ده گنا داسی ندی روغ رمد دی او جهاد ده نزی والمجاہدون فی سبیر الله او ندی برابر اغنیس ده جهاد کنون کی پلار دالاکی به اموالی هم و انکوسی هم بمالون و نفسون فلوبان جهاد ته اغه سره jihad ta tal de malum lagay o badanam gdayo bal pokor ke nast de aw baghair do uzr na da dwaara kala barabari de sh fazo ala allahul mujahibina war waale war kala de allah mujahideen ta bi amwaalihim wa anfusihim pasabab do jihad dawl pok malun khul o nafsun khul ban de al al qa'idin daraja wa nastubani خسنا او تول سرا اللہ وعدہ کڑی دا ہے استا اینے جنت وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر الناز ایمان او غرا والے ور کڑے دے اللہ مجاہدین تا پناس تو با ن پاجر لوئی سرا اس دل تے اشکار اسانہ خبر کو گورا پدی ایت کی فضیلت دے ذکر شو نیوزل کی ہوئی چې فضوال الله وله مجاهدی نه بهاموااللی انف القدي نه درجه وراواې ورکړ د الله مجاهدینو تا چې په معلو ننفسحتاتفی په نستو حلکو خ یوي نه رې سره درجهتن یوه دراج او آخر کې وی وفضور اللهلهجااهدی نهل القدي نه اجر نه عضویما وراالې ورکړی د الله مجاهدینوته په ناستو بانې په سره۔ غلطه خود غلط شو. شو او مخیوه یو در جارن نو جواب دا ناس خلق دوک اسواری خان یو اغدی چی اغم معذور دی معذور سنگا لکه روندې پسترګو ماغتو مخ کوي ګوډه پخبا بیمار دي کټ کې نشي په ډاډا وړ دینو چې हात په سرار شي نو هغه پکور کې ناشته او مجاهد jihad د تله لري دا معذور نه مجاهد بیا و درجا باندې بهتر دي چې هغه نه لري تله او هغه ولین و تله د مجبور ثیا او اغه رو چې اغا جهاد ته نه دی تله نه روندې نه ګدې نه شلې نه بیمار دي او اسره جهاد نه پټ شوی دي او بل جهاد ته تله ده مجاهد د اغې نه پډې نو درجه باندې به تر شو اوسهات شو دا ولی الله چې دینو بندل په نیت باندې اجر ورکي د یو سړي چې یو الله خبر ده چې مجاهدین روان دي رې څوبر خپه دي ولکه اوس د بدن کې اغه صلاحيت نشته چې جهاد تلاړشي نو الله وی باندې تا خو بیماری مارا واست دا نو الله ته څنګه کیږي بیمار دیو کیو دا ثواب نه دیو محرومه کی نو دا اغه نہ سر قیو درجه مجاهد بهتر شو چې jihad تلاړو او لري دله اود د بلنه پډېرو د رجو زکه بهتر شو چې د نیت کیداری چیزه نزدمان دیو جنا حدیث کے رازی آنس رضی اللہ عنہ روایت دے نبی علیہ السلام صحابوت ویلائی نبی المدینہ تے اقواما ما صرق من ولا قطعتم من واد الا وہمعکم پا مدینہ کی تا سی دي دی قومو نا دی چه تا سنن زی پیو لاردت او نکڑ کوئی او کند ایو میدان مگر آغی تا سرپائی کیوی چې په کم ځای ورزی کانا نو آغی تا سرپ سواب کی شریک شریک او ناس پا مدینہ کیلی قالوا صحابه کرام فرمائل چه دا پیغمبران وهم يا رسول الله اغه من سره شریک ته ناسو مدینه کې نبی عليه السلام او تل نعم او حبسهم العذر اغه عذری سر کړيری د تاسو سره پرځه کې شریک جذه کا نیت اد تر پرودې سوچې د تر دیو جنو جو شاعر دې رح خبره کړې ده بیت الله ته خلق زی کنا نچا ل چې الله او سړکړه یې خوچو <وش> چا وس نه کیږي نو دا هغه په زړه کېارو وخت بیت الله او رضاوري هغه وی چې الله داسې اسباب برابر دا اس را لبرابر کیچ زلاړې خلق بس ژوندې نو جن کې فرق په حالات نو هغه نشې تلې غریب چې کله څوک کومري لزی او د سره غاړه مېلاوي نو د دسترګو نه وښ کیږي حج ترواني او دنه مخه خاخ د دسترګو نه وښ کیږي دی وی چې الله زمونه بربه کې کلا رازي نو دا سی او چې زړې ال تګرځي او اس با حاجیانو چدینو عمرہ کئی او اس با چدینو سپا تر دا عرفات تر اوس او اس با منات تر وانی او یادتا عمری والا او اس با رسیدلی او اس با عمرہ کڑی او نبی کڑی او اس بسکئی توب سو چونی علتا گرزی کنا نو دا انسان کا پکور کې دے خودل با دا حجو دا عمریم را سواب اللہ پن نیت وار کئی یو شاعر وید یا راحلین الال بیت العتیق لقد یا راحلین الال بیت العتیق لقد سرتم جسو من و سرنا نحنو ارواحا ایغ خلق چی تاسو بیت اللالتی لیئی تاسو لادئی جسمانی تاسو پخپل خپو لادئی بیسی در سروی لادئی جسم آلتا هو سرنا نحنو ارواحا منگ روحانی شک قلت ليو روحهم على على عذر قدر ان اقمنا على عذر قدر ومن اقام على عذر فقد رحم منگه فقور کی ساری تو عذر اور تقدیر او ان سوک فقور کے پاتشہ د عذر کو وجبانے او تاسو جسمانی لارایو موږا روحانی تلیو نو دا مجاهد دا هغه چانه دیر غوره شو چې هغه بغیر د عذر نه پاتې شوي او دا هغه چانه په یو درجه غوره شو چې هغه د عذر د وجه نه پاتې دی دره جات مین خود رضیری ترقدا الله نو بخنا دا او رحمت دی او دی الله بخنا کو کہ میرابان ان الذين توفاهم الملائكه زجر تارکین د هجرت اوس ګران یوځی کی تا ته د دین روکا وټونه دی د دین باندې پرې دی غځې پرې ذو الذل اللہ در کے حکدین دی پاتے کے وذرش ہو گئے اللہ و ان الذین کسان توفاهم الملائکہ شروہ فداغین فرشتے والمی انفسهم ظلم کو انکی بخول زانوں باندھی چ ہجرت نہ دیکھ لے قالو پرشتے وہ توفی ما کنتم پس کے اتاسو ولم ہجرتنا ولم اللہ دین خدمت نہ کہو قالو ذو ور توئ کوننا استعافینا فی الارض و من غکم ذوری کلی شی وی پزمک کی من غکم زوریو بی وسو زمو وسن کی د زکا خانو چو وسم نکی دون تا سور دین کار پریو ده قالو جو فرشتي بورت وی عالم تکون ارذ الله واسعا ایا نوزمکد الله تعالی فراصفت هاجرو فیها پشتا سو هجرت کنے و پاری کی دلالم الخلو یو کنا دیک بهگر زیدای و هجرت بکو فاولائک مأواہم جهنم پس دا کسان دې د جهنم ده وساعت مسیره او ډیر پس دې دراګزېدو ده د جهنم هجرت د د پارا دا د ابیاء او د نیکانو خلق او خ خلګور پیسو لپاره جیکه نزي هجرت کئ هجرت سه غ ترکل وطن وطن پر غدل نو یو سړید پیسو لپاره சுக سودي ل روان دي சுக امریکې ته روان دي சுக یورپ ملکونو ته روان دي پیسې ګټ دام مهاجر یو سړید د دین دستکره لپاره هجرت وکړه د کتل الله بول علم د علم طالبان الکه سکه دتا علم ل راغله ګوره پرې شي وطن پرې طا ناس دا هجرت چې موسی عليه سلام کړو باب الرحلت فی طلب العلم امام بخاری باب قائم کړی دی تا پکلي کې علم نکیږي نو تبدا باندې نه کې چې زموږ کلی کې درس نکه د نو ځکه زړه قرآن نه محرومه پاتې شوی تا په محلله درس نه یې نو ستو په دې باندې نه خلاصيږي چې زمما محلله کې نو ځکه زړه محرومه پاتې شوی زیب اور پسبل زلال اول دغه حاصله موسی علی السلام څنګه روان شو د خضر علی السلام کواتا خو شو او داغه نه علم حاصل کړو دارنګې رحلت او سفر د اشاعت د دین لپاره وونکي دا قران تا تخې کړه زل قرنې د مشرق او د مغرب سفرونه نه کړی د دیر پاره دی کړو چې سره هغه د دین اشاعت او شکی دین په ملک عام شي ارز ته تله دی او ان ته خلکو ته masala کړي را قلب هجرت کې د حفاظت دین د پاره چې دین محبوش او دین ته څوک نقصان وناراسي قران کې داغي واقع او لکه اصحاب القهف چې خلکو أغیل بادشاہ مهلت ورکړه چې دې کی نو با سره موږ تاسو ته سزا درکو هغه لاړه او نه ده پاسه 300 کال په غار کې پاتې شېری هغه خپل کله وطن سره پاره پرېږدو ته حفاظت د دین د پاره چې موږ د دین نه سوڅدنه وانړی کفر تم واپس وانړی د دین د حفاظت لپاره هیجرته ناکرې وی د دیو جن علماء لیکلی چې هیجرت پښپک کیسه باندې ده او طب ګورې چې کم حجرتنا له ضرورت دیدلته ک نهې ږ نو طب کې یو هجرات دی دفر ندارو اسلام لا هجرات ددار کوفر ندارو اسلام ستا دا فرز واجببو چې کله تاتهطائی کې مشکلات شک چې کفر په مر کې ږ نوغ ځ نه راشه اسلام ملتا بل هجرت د دا دار الكفر نه دار الامن تا دار الكفر کې رته امن نه دار الامن ته لاړ شې کوم ځکه کې امن بل هجرت د دا دار البدعات نه دار السنۃ تا دار البدعات په یوم ملک البدعات عام تشدیدات پکې دي نو ته کال نو تا ته خبری خبري ته مې پریري نو اغازه پرېدا او اغازه تنار څه چې کوم ځکه کې سنت طريقو باندې خلق عمل کوي کویدل ته کور د نوتا پور خرج ک خګرانی پرې بدتیا نو خرج کا اول ته چې اهل سنت دی ارتب د الله رضی الله علیه د دینه خضر ها ز غزت پرې دوا ځبکه خو ته ځان سره سم نه جوړه سبب مړیو ارص بت نه پاتیو تبتی زین مخک پرې را کړ بل دې هجرت د دار المعصیت نه دار الاعتوا عطا یوزې کې ګناونه ډیر خلق حرامخوار دی خلق رشیان دی خلق غلاگیر دی بدکار دی او تپائی کرابن دی مستاد بچو تو خطرناک چھ بیا مے دس کارو کام جدہ غزے خرص کو بل زے تلوار شار ہگے نہ ہجرت وکتو داسے زے تلوار سے سمجھے کہ خلق منزو دس کہیں نکان غلط دی او گنااونا نہ کینوا غزے تلوار شار اوپدی زے نو کہتا نا باز کلی داسی چھا مشاوری پر باز گنااونو کہ باز اخلاقی محلے اغا محلے پریده و داوی بیلمازو دلاصل بلده هجرت داغ ازمکی نا چکم ازمکی بانی خرام غالی بی جواری بی او دارنگی گانی بی سدون ری او پکی دا حلال و علایه اومنشتا اغازین اوزا او بل حجرت د اغه زینا چې کوم ځای کې یاره ده تا تا چې څوک به دې مړکی یا بدنه مالو تخته یا بدنه چدنو نقصان ترسه د دشمنان دي دي نو اغه زه پرې او تاسو زه تلار څه بی غمه د آرام ژوند پکې تیر کې ښا قاللو کورنا مستظاف نهفل آ هغې چرته وئ په سېئ نود ب یو موګ کموری پری شوز مکه کې وسم نه کې د د قاللو علم اونا الله یوا پرشت به ور نو مکه د الله تعله پاراخهګوره دا بل چې د الله دپاره به حجرت کې ف تو حاج روپ ها چې فستاسو حجرت ړې کې۔ درک سانزے داغی جہنم دی وساعت مشویراو دیر وذے دراگزیدوزن الا المستضعفين من الرجال مگر کمزوری کلیشوی د سڑونا و النساء و د زناناو نو ول ولدان نو د ماشومانانو نا لا یستطيعون حیلتن جتاقت نلری د چل ولا یهدون سبیلا نو پیجن الارت ہجرت کا گئی ہجرت نکین واغه فلا جدا خبر د کمزوری دین کلارش درس بکئی فاولا رضي الله عنهم <سلام> پس دا کسان قریب د الله چې مافيون کې دیتو وکان الله دې الله عفو غفور مافي كون کې او بخنه كون کې ومن يهاجر في سبيل الله او چا چې هجرت وکد الله تعالی پلار کې يجد بالارض مراغما كثيرا وسع وبم دې پزما کې زينت اباده ډیرو پراشي دا وای اسنه چ ستړک ادارا شي چلے بارا نه پاتشي ولس بارا نه پاتشي او زب سکو مده بل کلی کې مسافر بهما غریب بهما څوک برا سره غم خا ديني زیبه مې نهي الله وی چې چا د الله رضا لپاره هجرت وک یجد فی الارض مراغما کثیرا وسع دې به عمومي ځمکې مراغمن کثیره زیند آبادې ډېر مراغمي وي دا ما فلز د رغ مول انفنا تاسو کولاو زهبه ولا الله ورکی چې د کم کافرو بي ديو خلکو نه هجرت کړې ده چې هغه بم خپي وای مون خو یو چې له کده بګني په تکلیف شي ته مخزيد دله خدا هجرت خښه هغه بم په کنه پوزا خورو کې کړیږي داس زهبه ولا الله ورکی یجد في الارض مراغما كثيرا وبم دېز مکه کې زیندا آبادای ډیر یا زین پراخدیر و ساعتن پراخی مراغمن امام مجاہد وی المتزح زح سپر چکر زین کلاو زین و ساعتن و پراخی پر رزق کی رزق تعالی پراخدی و من یخرج من بیتہی او سوق چې وته د خپل کورا دا جواب د سوال لیره کماله مسافرې کې مرګ راغې نو بیا خخاوله به مسوک نه جنازیه به را باندې وک به باز دا بډېګان وای کنه دا چا په لازمه مکهبر تک وزي وې سوکټنه چې راغې ځکه خپلوان میټول پاتې شو یا سړیا یو سوق بدون پیدائش چې تا به قبر تک کڅه هیڅ پروا نه نو دے وئی اللہ وئی چه ومئی خروج من بیتی سوچی و تدفل کورا حجرت کا ان کے دا پارا دا اللہ و دا اللہ دا رسول سم یدرگو لماوت بیارالان دی کدل را په پا کې کی فقد واقعا اجروحو علاللہ و تحقی سر واقع شعجر دا دا پالا باندی مرگ خباس مرازی کنا خوچ پا حجرت کے دل مرگ را رے نو دا, دا دیر لی شیرے, شیرے, شیرے, شیرے, شیرے, شیرے, شیرے, شیرے وکور کور کری کې مرگ نه ومن خلکو یو مسافرای کې شو غریب دنا په مسافرای کې چې مرشد دا ډېر سواب لري فقد واكاجروه علی الله وكان الله غفور رحیم دیل الله بخانا کون کې میرابان ویزا زربتم فی الارضی فلیسا علیکم جناحونا بل قانون حکم القصر د قصر حکم په مانزه کې او په دې آیت کې او دې رستني آیت کې د قصر مسایل دي خدا اولنې آیت و دې کې حکم القصره په غیر حالت الجهاد او ورپسې آیت کې حکم القصره په حالت الجهاد یعنی د jihad نه بغیر قصره اې کې بسره څو رکعات کیس او کې او په حالت کې قصر اگر اوس در ګلچتا سفر کوي پزماکا کې فلي سلام علیکم بس نشتا تا سبانه جناخو غنا انتكسرو منس ولات دا چتا سو کمه او کې د منځنا په دې قصره کې ګنا نشتا او په کوروالی کې ګنا دا ځنه به درته نه جوړه ښا چې د سفر په اندازاباني تل او ته مړ چې ډیر ثواب ووښینو ثواب دې ډیر نه کیږي ګناګاریږي گورا اصل کے سوچو کہ حدیث کے رازی دامن پر ابتدا کہ ہزارو او کہ سفرو مدہ پر ابتدا کہ دو دو رکاتو لکه کا تو لقد سحر دو گیان المسخیرم دو رکاتو فر زما زگرم دو رکاتو فر زدا سے طول دو دو رکاتو نو بیا د سفر اغه په خپل حالت باندې شو او د هزار اغه سیوا شو د سفر اغه په خپل حالت باندې پاتې شو او د هزار اغه نشي مسافر نه نو اغه سیوا شو او د صبر راکاته شو کی بعضی مردونه له کماز پخین مازګر ماز کو تاس نو اوس چې اوسله سفر هغه په خپل حالت کې اوس چې دیس سلو د دوه پځه سلور کینو داسې مثال به لکه چې کلیګي د سلور او پځه شپه تماس پخیل فرش پکې نو ګنګارې کې کنا د دقیق شانه چې سفر کوي او ست د سلو د دوه پځه سلور کینو تبسکیږي ګنګارېږي بې خبره څوک داسې عمر چې رځي په خووبه تکلیف وکړو خانو سفر به وي یا بیا د سفر به وي نو سوغا ته تکلیف نشته کنه نو چرته یو سړی په سفر کې خو په سہولت د لکه جهاز کې روان دی پرېل ګاډي کې چې څه کې سملیوم کنه په یې کې روان دی که بس کې روان دی نو دله په موږ کې تکلیف دي چې د شل راقام کې نو ته څه نشته ده یا یو سړی چې هغه په سفر کې خو جواز سفر کوي په ګاډي کې نو دی ولی دلہ حسین نو سے تکلیف پہ گلیشتا نو خبر ہ دی بالکل سیدہ خدا یو پیران تعالی مثال پساور باندھی سو خیرات در کی زکات در کی تب یہاں لتا صادر دلا در کے کنا چدا واخلن او د تعالی زکات کو پیسوں دے صدقہ کو کہ خیرات کو تعالی در کی اس تا اللہ پاک دیر فضل کرے دے خمال دارے دا حضرت تعالی استعمال اول جائز دکہنا زکاغه وختغه غریب وکناغه خود سره کې چمالدار رښوی وس مالو واپس راک اغه ستا شو کته اوس مالدار خدای نور مالدار را ک ودنه واپس اغه نا ناخلی غ خپل خیرات او خپل صدقه ندایو پیر الله پاک صدقه کړی د خپل بندگانو باندې او الله او ته د سہولت ورکړي ده خدای دی نور مسانې په الله ای ته ناخلی اوس په نا خبره باندې دا با البته په سفر کې روزنی دا بهر دما تاول نه ځکه چې دا سفر کې روزا ټیک د تا ته دی کنه خو بیا دا ځان له روزي نه ول دا غینم ډیر تکلیف دی ول خلک رو او ستا په کې رووجی که نه, نه, نه, نه دا بیا هغې ګران کار دی نو غولت میلا نه شو نو نو ګناار نیسی نو سوابشته او مو چې دی نو که دا پوه کې نو بیا غناګارېږي دا به خامهخوا دوه کارته کې د لورو پر او هغه مو بنیې چې کم د میږې ګورې لکه مطلب یو کار شته دوه کارته بیا نه کم دوه د خو ب کې لکه سهر شو شو هغه به دوه کاته او چې دری دی نو هغه بم نه ني چې دری نیمه نو یو نیمه شو نو یو نیمه همز نه دینو درې په خپل حالت باندې پرې او صرف چې سلو رکاته کمز نه هغه بس کی هغه په دعا کې سنت بکه کنه نو دی باندې ځان پوکا سنت دا نیمه دی چې کنه خیر زوبکه یو کا یا په کې سلو رکا نور پرې سنت چې د سره وخت لکه د سیمو سفرې جنا چې اوس لکه تا را لیدو بیا نو دلته خطابه نه تلوار رښت ته کنا ناستد سر سنت کوا صرف فرض دوا کاته کوا سنت ټول کوا او کچر ته د مسافر لپاره کچې پلار باندې روانې کنا او گاډي کې له ریل او بس ته بلشه نه آی کیږي کوزيګي نه کاته کوا او نور کومه باندې ځه کوست دغه ته سنت او تو درې دلې نورل بدن ته تلینو بیا به تکشنه پاتې ارے یو زیک پکلہ جما کولہ گنم انو ریل تی روان شو چ روان شو نو بسہ کوز دی بہ کہ پرے خدا چپا کی زان بدادا کی چگی منگے کو نو شان ریل لاڑو سو کوتا اخیل دا بیت ورو خاطر نو داسے مکا وک گورا حالت تہ مجبورے پ حالت کی تہ چگاڑے مطلب پ سٹیشن دم ر نو دری گیو ٹیم نہیں ولار جو فقط را کو صحیح خبر ہا ہکتا من زین تے پریل کیں کولے شی خدا یو خبر ذہن کی کہ نوا چه پسوارلی باندی ده پاس مونس پناستا بانی مونس نجایز ده بعضی خلق پر ریل که خب غم از کینی پر برد بانی منس کی. دو منس باننس باننس ریل کی دو او مونس کئی نو پناستا مونس بانده که ریل که ده والاد زشتان او پر والاد او مونس او که پناستا ده او که نو چکل را کش دا با بیارا گرزه وهیک به درې غونځږې نو خیر دغ می ک چې ېږي داس ی دغهته ځان قلموان خو کهطب په کې بېخی په نستې کې نو بیان نه کېږي په ورلی وانې پراره بیا برا راځېږې او کن ټ نه میلاېږ نو دغل <سؤال> ته اوکه په بیا به را دانده دا نه د چېګې به ځانې خلاص ذا ابتون فلار ځ کله چې سفر کوئ تاسو په ځمکه کې فلی ساالی کوم جونا هم پهنی شته تاسوبانګونه ان او بصنو کې او په عامو غاړو کې غاړه نوذرېږي نو په څورلې په صحت باندې ستاپه روز موږ په ناشته نكې ها والا به ودري او کله نوذرېږي نو پیاده موږ کوټه فولک بیا بیره ګرځي نفل په ناشته کیږي او پر فرض مسجد کم د ماغه په ناشته باندې په څورلې د پاسه نكېږي نبي عليه السلام نن په څورلې ثابت بي په وګ روان پاس روان خو فرض مسجد لپاره را کوزي فرض په څورلې نه فلی سلام علیکم جناہن پس نشتا پتا سبانه گنا تکسرو مینس دا چتا سوک سره کې د مانځنا ان خپتم کې یریږي تاسو چې پیتنه کې بوا چې تاسو سره کسان چې کا پیران دي یت نن کا پیران دي تاسو وذا کوتهفی هم په قت له هم سواتته کله چېته پهی کې فقام کې تدی د پارموارل و د درېږې اوډله ددی نستا سره اوستا سکمل قصر غ حالت چې حال جات او دومره لرې تللی چې ستا مس ک قثر لکه د سفر فان را ځ دی نه دووره اول د تذګوره خللا سا بیا به جهاد تا مجاہدین لارل، آل تا خطرادا، خطرادا صدا که دا طول مجاہدین پی یو امام پس اودریگی او دی پا منزبان شروع کی، نو اصنی چی دشمن پی راشی نشا تر اپنا حملو که او طول پی یوز الحلاق حلقی. نو دفاع ہوس پلہ فرض دکنا نو پدی صورت کہ با امام سے بودری گی چکل سفر پاند ازبانی لری تلی چره سفر مونت دکنا نو امام با بودری گی نو داخل ک با دوڑلی شی یو ڈلا با امام پسی بودری یو ڈلا با توری پلاس بانی دشمن تا مقابلا کے ولاری انتظار دل کہ چ حملہ اون کے ندی دپا با کی چکل د یو رکاتو کا نو دئی بر روان شی او دشمن تا بودری مو سلام بنا گرزی دغشان براشی او بدری <risque> د <الدریجز> دشمن مقابله کی او دا چې کته دشمن ته مقابله کی و دای بلار شي دای امام سرغت به نو چې کله امام دوی برکات وکړي نو د امام رکعاتونو خدبو شو کنه امام چې سلام وکړ زه او هغه دلا به سلام نه کړ زه دشمن پراش دښمن تبو او داغه مختنی ډلبه بیا لاړه شمه یو رکعات د ځان لوکي نو بیا بتای راشي او دشمن تبو دري او دا ډلبه خپل پاتې رکعات ځان لو وسو اوکي نو دا یو یو رکعات د امام سره شو او یو یو رکعات سره شو هغه ځان لشو په دې تلو راتلو کې په دې دا عذر دې د خیر دې کې او دا که تاخیر په راغی تقدیم راغی دا خیر دیکھی ٹھیک شو مسئلہ دا طریقہ پوران زکر کرده احادیثو کنوری طریقه امشتابو داود دیر ایک طریقه ابو داود شریف کی بیا رازی <تسا KELLY> <تح consonant> دا ولی خسن <خصم> دسی ولی نکي چې بدل شي یو بدل دی یو قاری چې امام دی غېله امامتي ورکی او چې غې کلا راشي دې دخصې بیا ودريږي او دا بل د لاړه شي دې بل امام امامتي ورکی دا په دیو ځباندي چې په محاجدینو کې بیا دله جوړ شي اختلاف به جوړ شي یو وې چې دا امام زمنګ دی او بل وې زير دا زمنګي امام دی او اختلافات به جوړ شي رځه می شي و سیاران په یو جماعت کې د وجمه کې الګا د د وجمه کې جایز ونه مجاهدینو تبه ویلې و چې تاسو کوی ته jihad کې د وجمه وکي اوس خو چې له یو بل نه خلاف شین یو په یو برانډګي او د بلوچستانا کې او د ځان له جما کې بل ځان لګا اغه مخ کوزه کې یو ویډیو چا ور کړی په یو سهن کې د وجمه ولاړی یو چې بکنا تو نپل رولاړ شو چې بل په غ ولاړ بل پهک است تو یخ پودای پ د یو بلغ تک بی به موره مور داسې غزمې پو ایخان چې دی منضونه نه ککیږي خالی په دغه شوکیانې چقته شي او پرې شو لکه چې جمعه ولاړه د هغې سره رې چې ن بلجو ما تلار شو ماتونو به کم لريږ. خلله وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ چېتی په کېفا کمت له هملاته پس تام کې تدی د پارممررمم نودی درېږې اوړه له تدی نستا سرهولیا خوو اصلی حته هم اودیې سرپلی واصلی ځان سره کې واصلله ځان سره نی ور سرري د مجاهد مضبوطانو بوتانو سرم کیږي باب الصلاه فی النعال ابو بخاری کی باب ده ادایونی بلان ده تا خو سره چته سرمه وسط چالو کړلای چې خدای رخوار کا پس پیګی نو واسه بلاګیای په پیزار کې جنازه نکیږي او په پیزار کې پوس نکیږي په پیزار کې جنازه نه چې منظم پکې جایز ده ته خلا جنازه یا دي پېزار د صفاده نو تاسو سره منځم کولای شي د مجاهدین ټول په پېزار کې منځونه نه کوي وو جو سب جوړه نو ټول په پېزار کې منځونه نه کوي دا جائز دی او جنازې هم په پېزار کې جائز ده ها هغه به دا خبره ده پېزار ښاده نو یوازې ادبونه دې آی خود سي کارو کی د خپل نه وباسه د پاسه په بیا نو دغه مطلب شي خالدای ستدي کې لري ته لازمي چې بیا په داسه ولاړو نه نو کس خې لري او کس خاني نو بیا څه ضرورت آ بهتر ادا دا چې اوس کتا ته یو سړیو ګوري کنا صرف په دې ستا پیزار ستاپیزار وسپای ته غو بده ګاډی نه راکو شوی او بل بده دې زین تر جنازګا تلینو کو سټو پارس به ورته شوې هغه چې تا ته ګوري چې استادې خو پیزار سره کی زبم پیزار زرف کو مجبور دی لاړو د خو سب ضروری نه ده نو کده غنیت باندې ته او باسي نو هغه جودا خبره ده چې غلط خلق به ته غلط مطلب والی په یو کې ازګيري مارکونډيري پٹیڈ اگر دے گندہ دے بلکل شي کیوں کولشی پیزار کسا مسئلہ نشتا تهفت <تصفيق> من همهاک پهېږي او ډله دد نستا سره وودنیې خپلی واصلی فضا سجددونو کله چې دای سج و کې د اول رکار دو مسده فکوونې وراکو نوشدي رتو ستاسونا والته توفت نخرا او راې شي غډه لپلله لو چې منځ نه دی کړ فیوسلومهکانغې د منجو کې وصلی ده زان سران ودینی سیار اخبال از رکی یعنی مزداد دلازم نبی غمکی چی منگه مونس که او که نا او دا خو منگه دا اللہ عبادت که بس الله به منگه ساتی نه تب ارز پا اللہ نوارده اللہ در تویی چی تب ویخی یار بڑا ارکی زان سر ساتی وصلی بری زان سر نیویلی ود دلازین اخو خیغ اکتسان که فروچ که پیران لو تغفلونا عن اصلی حتی کوم کوم چرت تا تا سو غاپیل اشوئی دخپل وستون و امطاعت کومو دخل سامانونو نا فیمیلن علیکم میلتا واحد بس حملبو کی پتا سبانے حملایا وا ولا جناح علیکم مشتا گنا پتا سو انکان نبی کم عذاب کویتا سبانے تکلیف باران نا او باران وری او وسلا دان سنشی نیوالے او کون تم مرزوایا ایتا سو بیماراں زان نشی گر زولن وسلا بد کم دین زان سرا اصلی حت کندا چې کې دواې خپل واصله او ځان څنګه راخلی مجبورې د بیا و خذو حذر کومني څنګه ځان سره یې راخپل پزو کې لکه یره ساته چې څو دښمن را باندې راشي ان الله یقینا الله اعد للکافرین عذاباً مهينا زموږ والد سید الله بخی هغه بدا خبر ډېر را کوله وې دا کم سره چې وي په ما سوک سکی په ما سوک سکی کنه په ما سو کارتوس نه خرابې دی اکثره سر خوې ها وې دا اکثره سر خو خپل دفاع خپل हिفاظت دا ضروری دی ته بدانه وچ په ما سوک سکی شو ګوربانه شو پوکي کنه دې څه پته لایې ها نو دا بنوي چې په ما سوق سکے تبخ بلزان مخخصوص ساتي تبدانوي چې زموږه استواله دې مو عبادت کو مو الله به زم ما حفاظت کوي الله دا په قران کې وي چې خپل یې رضان سره لړکه ساتا دستر کې بسلو ورګه ادا چې کا تخته ګو روزانه دې بزرجو کړځنه چا بدل د خپل روانه کړی إن اللله قین الله تله الله عدلللكفرين انذااب منا تر کله د دپه دي د کاپرانو عذاب په کوونکم فضا قزي تو مسوله ته فغور اللهه تیا وکو غ د وله جنووبکوم فضا قضو تو ملا کله قزو تم انا ادے تمھا کل چتا سو ادا یا پورا کوی مزلرا فذ الله اللہ ف یادو ی اللہ قیامت کو والاڑ و قعود نو پناست والا جنوب کو پالو استاد سو مان چ منس کے نو پوالاڑم کوا چروغی نو پناست چ دیر بیماری نو پملاست سہی دا یو باز خلک د دینه غلط استدلال کوي د نماز کده معنا به سوکړه قزوېتم انا ادیتو او دا معنا تفسیر ویزاوی کوي اذا ادیتم الصلاۃ کلچتا سکون ادا کوي په وخت شدت د خوف کې په دې طریقه ده باز وی چې دلته وی قزوېتم انا تاسو موس پوره کړ ادم قام چې مونږ نو دمانځه نفس پس پس کور الله دا الله ذکر کوي او لاړه پناستو پالس نفس کوروي د جمه صغره دینه دا معلومه شو چې موږ زه وک نو په جمه بیا د الله ذکر کوي او په جمه بیا دعاګان غواړي وای ګوره دمانځه پس په جمه ذکر او دعا ثابت شوا ممن غور ته یارا د یو ټکه پر خو تختاری خوستا خبره منزا د دې دا مطلب دادې چې کلتا صبح زکا نو د الله ذکر کوي الله نو دعا غواړي نو چې مشکل پرځم او شو ذکر پرځم نه دې هر یو دې ځان له ځان لغواړي جمع ثبوت د دې نه دراز ها خو کخام خاطوی نمون بیا خو سعی عمل پا قرآنو کا گنا دسی چې کله د مسکورا کن پس پا جمد اللہ زکر شروع کئی قیاما اول ورطاود رے گئی نلک سات پس و قعودن بیا ورطاکی نئی نلک سات بعد و علا جنوبی بیا و تدرد و لگوئی نمون بیاو منو چی آو تا سپایت عملو که نصرف پس کرو الله بان عمل که وی قیاما و قعودن و علا جنوبی کم انتی دا سه لګیار کې ګوره پدې ځم کوکه کده فرض منځنابات دي او کده سنتونه باد التزام د هيئت اجتماعي تابیدات دي چې لکه ګوره فرض منځ د کیندری بازو مقتدیانو د اخیالي چې امام تر رسول لا سري او دیم لاس نو او چیمام ترسو pore لاسو مخندی راخ کدی کده دعا خلاص کڈن دا خلاصو نہ بیسک چت کڑی او لاس بن نہ راک دا مخ پمخ وئی استاد لا مخندی خلاص دی راخ کڑی پمخ باندے نو دا کده فرض مانزو نہ پسم د سکینو بدعت دے او کده سنت نہ بادے کین نو سشه دے بدعت دے چکل سلام اوگر زدا نو هر یو دسپل خوخه مالک دے پسو ډیر دعا غواڑی ډیر دیو غواڑی کسو کله غواڑی لګه دیو غواڑیو کر چا تلوارینو بس پرے لوت لو کہ دیواریو زیدی پمخہ باندے سمسادہ کو نشتا کوئی دعاء کی امامت نہیں تو مانزکی امامت ادا و عزت مانن تم بس کل چتا سو پا من بانی شے یعنی خوب ختم شے د جه نه اوله ل کلليدي د دی, دی, دی, دی مراد د خوب م خ عارتته مصاتته پخوا کله چې تا سوراتته کوئ د منظب ته خو په حالت کې نو پهیاده و الله په ولاړه او په نسته او پاړو خوستاسو نو کله چې تاسو پهمن باې ش بااخې مصالاتته نو بیا مو تر ټې سره پ بندې سره کوئ ولی چې ان نه سولا ته کا نه تلل ممنی نه کېتاب به موکوته یا کدن پر پت پله پله ارمونز پا خپل وقت مولانا سیب ابن مسود سیب وی این نلی سولات وقتون وقت الحج دمانزه ده پار وقت ده لکه ده حج ده پار چه وقت ده وز حج وستی یو سڑی ویز حج لزم او بشی لان ده شکر ده ولگی بیا برا شکو حجی نده شوی ولی الحج اشهرم معلومات ایفی اشهرم معلومات حج پا معلومو میاشتو کرده داغی نمخ که رست حج, حج نکیگی ند یو سړې اوسوي چې دا د ماسپخې مونږ کوم او بیا بیګمو د کېګه مکانه زکه چې روزه می دا بیا ولدا د شه دی او اوس د د ماسپخې مونږ څینو کی اصل هیڅ بک بوې را بوې کې خو لا نه ده شوی ان الصلاه <سؤال> كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم تشجي سستی مكوے پلटवना द कोम का बेरानो के इन तकोन तल्बोन فانهम यालमोन क मा तलमोन चरततासई च धर्मनी गई यो यकीन अंतम धर्मनी गी تاسو خوكي گينو وله غينو خوكي گينو تاسو مزان خلق كي كنا و ترجون من الله ما لا يرجون او تاسو تمكوئي دالانا داغي چه غين نكي تاسو ده سواب تمده و داغي مشتا ده اللہ او حكمت والا انا انزلنا عل الائك الكتاب بالحق دا بل حبت چی قانون د الله بانی به پیسا لکی ان انزلنا ایلی کل کتاب یقین منگرالی گلی ری تاتا الکتاب قرآن بی الحق پا حق سره لی تحکوم بین الناس د دا پار چی تا پیسا لو کی دا دی پا وجد خلق پرمینس کی بی ما آرا کلا باغی چی تاتا خودنا کڑی دا اللہ ولا تا کل لی او مکی گا دا پارا خیانت ګرو جگڑ مارا چی سو خیانت کی غیر طرف نن دفاع او جګړه مکووا قرطوبی پدی دیلی کې لیدي وای پدی آیت کې الله مانا کړی داغه چامل گر کیا بنکه چې هغه اهل تو هم دارنګ داغه دفاع بنکه او بیا وی او فی هاذا دلیل <سؤال> علی ان النیابه <سؤال> عن المبتلی والمتهم فی القسومه لا تجوز پدې کې دلیل نه پدې چې نیابت د مبتل نہ باطل پرهسته او متهم نه چې بدنام دي په جګړو کې د نیابت جایز نه دی بیا و فلا یجوز لاحد ان یخاصم عن احد الا بعد ان یعلم انه محقنا ندی جایز دیو تن دپارہ چې د دې د بلکس د طرفنا خصم جورشی جګړه وکړي یعنی بحث وکړي مگر پس دا غینې چې د تطاولې کې د په حق دی دا وکالت چې کیګینن سبا کنه وې دا وکیل سپدې نو وکیل سپس کی کیس کې التا نو دلسن کیس راځي مړ یو سړی کړه دې داغه وکيل شيو او التداګياري او تا پر سړې کوشش کی چرندن دا کیس دی او غټو چې کم سړې ډېرې پیسې ورکړنو هغه د پار ډېر مشهور وکيل تزان رسې کنا نو هغه ولکه کیس لڑاوي هغه د قتل نه کول غواړي قتل کړي دې او کوشش کی چې دې بری شغله کړي دا کوشش کی چې دې بری کی جناي کړي دا کوشش کی چې دې بری کی نو الله خو وی ولا تکل الخائنین قصوما د خیانتګرو لپاره قصیمه او جګړمار ما جوړې او دغه داغیر دې پاک یو هغه پاک ثابتې نو دا حرام دی او دا پیسې حرام دي و دا وکیلانو لږه خپل ته کې موږ ته ولته پوسو کې ځړې په حق دی کنه په حق نو چې په حق یې نو مونږ وکالت نو د سیمه ته وخه سی یو سړښت چې هغه پر نه حق یو داغو کیس چا م نه دغه ستله کاغه وچ وکیل را ل کیسه علي چتان را واکړي دا الله د مافیو ک اوس غفر الله باخنه والړ د الله نه ی ټنه الله د باخ نه کوون کې می راب ولا تو جادلله ن ل نه یافانونه ان خوسه کسانو سرف نه چې په خیانت کې غور ځی د خپل ځانو نام مخېله چې ولهتهپول خاائین نه خصومه اوسپې واللاله تو جادلله ن زینونه د خو صرف لفظ بدل شو ان تو ولات کل الخائنین خصیم ما نن داوا دا دخیانت گره دپاره جګڑمار ما جوړیگا جګړه کون کی داغیر دا طرف نا او درته وی جګړه ما کو داغیر خلقو خلق د دا طرف نا چې خیانت کې ځانونه چولی اضافه اقرار شو جواب دا دے چې علما وی د اول نهرات هغه خلتې چې خیانت في موالی کړی او دویم نهات هغه خلتتي چې خیانت په غیر الاموال په نورو اشي او کې کی نوتګار نه شو جګړې م کو د کسانو سرف چې خیانت کې چولی د خپل زانانونه یاقی نه نه لاام نه من غې چا سرکان کاهخواوان چې هغه خیانت ګر عسیمه ګناګاره یاست خوونه ناس ولا یستخون من الله. أصل كي مولانا سيغو دا واقعاب لغوا يوتيتا سقواشي واقعاداوة لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصويمة كي يو منافقو دا اغنمو بشير او دا اغنمو بشير یا سړی نو یو څو او تاسو پر سوای وای وای د سهار موږ پسې متصل کول څنګه دي چې جمع کړي او د اذان لکمره کې جمع کړي نورور مده د سهار ازان چې وښونو صبح صادق کا اذانه د صبح صادقنا بات کړي کمنس کی او کازان په وخت کې خپله ځان خبره ده خو صبح صادق نه پس کمنس کی نو کیږي او بیا د ورځې ده خلک بیا خو ګونه کوي نو ډېر خلک دسي چې هغه بیا ودشي نو بیا رستو ته منصبات کیږي نو په ټولو جماعتونو کې داسي منځ شي بانګ ویلې شي او سمنته په داسټر خلک تیار ویخي کیدی نو سمسلہ بکنیشتکی کی, کی چیز اذانو ش اذان کو بدرمس یعنی ٹائم بداخل شوی نو علاوہ شوی شو شو شو جو داخل شون مس کی او اذان لب کمرہ کی جمع کی نو دادو نو بہ فون تو دینا کی او جمعہ کی جمیل رضان رسے خا جمع حقیقی بے شک خود جمعہ دا ثواب نہ بہ محروم کیگی تو لوی جمعہ دا ثواب نہ بہ محروم کیگی نو دامو منافق شلے دا بشیر دیر و. دا ډیرر غلا ګر سړی سړی د د خپل ګاونډ نه د شپېغ لا وړ او غلا دسې وکړه لا چې یو غډې وړ وړمپې او زغرم بګ پر تهواته دی چې ورغلی دی نو بس پهې وورغلیغ نو بس دا را په کره د زه د خیټ کاره او غه به هم نو خرهسه کوم که نه نه او ګړی پهشاره وواړه او خو دومره وغار د دا منااپید سړی په ددونیا ډیر ماهیرې. چې خپل کور ته نهړه ځکه خلکو ته خپته غل دغل بغلا بغله نو دا ش د شپیر اوغ ته او لر یو ګاونډ یو کسسو ی وودی د هغه کور ته وړ وړ خو شپ د ځته خپته شتهی ګړی کې یو نرې غ په نو داسې وړه ل لک توه شو که نهګاخیه جوړه شو وړه. کله چې د ګاوډی را پااسې ده او دو قتل چغلاتې شوی ده ګړې نهشته دی نو د اول دی دی مافق کورتهالل چې زمونږ ږ دا ش چپټ کړی او دا تاپتلی دی هغ ی ورروه معکم د چې پټ کړی روګورې را شي را شيغ کاره نو دغ د کور نه چې راوتتل نوده د کوره راې نه و ده نو دا ول خپل پورته تللی بیا راته نه باه اپله نو د یو غنخي پس روانو د يهودي کور ته ورسه چې د یهودی کور ته ورسېدل يهودي باندې شېشتا شو بایتا زړه ګوره و یا بالکل د اړ پرته دا چرته نو اغه ویل چې دا را راوړل د ما سره بیگه کې خود چې دا پتا کړو پروتی او سورځ پس بزارا شب بیا وي سمه منافق دلته وای چې زمانه توبه یې دی دروغ ته ګران اوس خلیق کړې ده اوس پکې ماراړې ماکه لپټ کړې او ماکه لوروله زارډو خبر نه مته به چې بل سکرا غلي زمانو نو میرا ته یاد کړې ده دیوا غریبانی جوړ کړې پیسې لا نبی علیہ السلام درآلا اوس زائر خبر ده چې غوا ته يهودي سر مڼشته چې تاسو رې دا ګورې دا چاپ مکه کې په دې منافق قسم تا تیار دی چې زه قسم تم چې قسم په خدای د کذ ته خبرې مزه بیګابلانیږي حکومت اڑو پته نشته او دی وی دا ګوډه تارا وړلې ده قسم کوم من کر قسم چې بیا په کیسه نو غلا ته شده ی هوودی په کور کې نوبیلی اسلام کې راده وړله چې د ی هوود نه لاس کټ ځکه چې ش غکر راته ګوه ناغ سره ن شته چې پهېبلې پیش کې او د قسم کوو قسمی وکړه چې ماه د پټه کړی نو چې نبی نوویل اسلامې راده وکړه نو اللہ پاک دا تونونه راوللیګل چې دا مونا پې خیت ګر دی وله ته پلخوااعین نه خصوي مع او د خیانت ګر چې ګ دی نو طرف نه جګړه م کووه. له تو جادلله ن لجی نهختالونه انف ساوم جا ګړه مک دای کسانو طرف نه چېدی په خیانت کې چولېې خپل ځانونه ان الله یقیننله لا یحب منکانه خاوانن سیمه مین نه کې داغې چا سره چې غې خیانت ګرګناګار یستفونه منن د د د خلکو نظان پټ یو معه یستقیونه او دوی بهه یفونه مع نه حیا د خلګونه چې خلګ رانه خبر نشي او نه یاري ځان حیا نه کیداله نه یا ځان نه پټیداله نه او هو ماهم او حال <سؤال> دا دی چې د الله دی د دې سره په اعتبار د علم او د رؤیت پاندې ایز یبیتو نکلچ د دې د شپې خبرې کولی ما لا يرزو من قول هغه چې نه فوا خوله الله د وینانا او دې الله تعالی پاغې چدي کومملونه کې را چون کې د خلګلوان بولرال د منافقان نور او سی او داس سی وای او دا یو حودی په کې او راگیر شه چې سبا څه شرم دی وای الله د دنیا د شرم نزان ساتي او د آخرت شرم تنګوري ها ان تمھا اولائے خطاب دے قوم د بشیر تا ها خبردار ان تم تاسو چه ها اولائے دا کسانی ایجاد تم انهم چې جگړه کوي اے قوم د دې طرفنا پجون د دنیا کې پمای یجادل الله پسوږه چې جگړه به کیدل لا سر انهم د دې طرفنا یومل قیامت پر د قیامت باندې امای یکونو علیہم وکیلہ بلکه امن بلکه سوګدہ کاس یکونو علیہم وکیلات شپدای باندې ذمہوار و من یعمل <سؤال> سوأن او یظلم نفسہ پدې کې ګوره بیا ترغیبی لټوبه ده الله سبحانه می رحمان دې دومره غټ منافق تبیاوی کې توبو باسه زبرې ماپ و من یعمل سوأن چا چعملو کبد او یزلم نفسا یعی ظلمو که پخپلزانا سو ان مراد گنای صغیرا یزلم نفسا هون مراد گنای کبیرا گنای کبیرا اگر چې د دو داللا بمینس کی خواه متعددی نئی بلچه بانی ظلم نئی کڑے سمم یستغفر الله بیا بخن او غاڑی داللا نا یجید اللہ غفور و رخیم او بمی اللہ بخن که انکے و رحم که انکے و من یک سب اسمت چاچه اپرلا گنا لرا فا انم من يكسبوا على نفسه يقينا سزا ذنوب ده په نفس باندې دا وکانه الله عليمان حکیم او د الله پویا او حکمت <متحدث> والا ومن يكسب خطيئه چا چې وکړه وړه ګنا او اسمن يلوه ګنا ثم يرمي بهي بريا بیا نسبته په هغه باندې پاک شړیتا ان هغه بيولي ان پاک باندې ورړې فقد اهتم على بهتانن و اسمن مبين و تحقيق سره پرته هغه بد نام او ګنا لویا والاولا فضل الله عليك ورحمه كنوي فضل د الله پتا باندې چې قران راولېګه يا وحي راولېګه او وحي درته دا وودله صدا يهودي خل له نه رمده منافق خل نه ده غلط والاولا الله كنوي فضل د الله عليك چې قران رالېګل او رحمتو هو رحمت د الله چې هغه سنت دي يا او رحمت ادم الخطأی فیل فیصلہ لحمت و آی فتم خام خاقس بکڑوی ویردلی من هم ددی خلقونا ایو زلو کچی واری تالرا خطا کی تالرا وما یو زلو نا ایلا انفوسا ام دینا گمراکی مگر خپل زانو نام ولی زکا چی غلط تب که سلبانی فدیل شی نجایز کی وما ی زرون کمین شیئین او دی زرت نشی رسول تا تا ایش شی زکا چی حاکم خطاوم شی نو یو اجرو تمیلاوی گی انزل الله عليك الكتابه ورل گلے دلاتا قران والحكمه والسنت وعلمك ما لم تكن تعلم او خدا نے کڑے دتا تا اغس چت پن کوئی فضل الله عليك عظيما او دے فضل د اللہ تعالی پتہ بنے وې نبی عليه السلام په ماکانا او په مايكون په هر څه کې عالم الغيب دی دلیل او دليلي دا آیه تشکي چې الله وی وعلمک ما لم تکن تعلم نو یې ما هو عام ده کنه الله تا ته اوخدل هر هغه څه چې ته په مخ نو الله نبی له هر څه علم ور کړی دی صحیح شو دا لنجولې جوړشوا دا د دې ماده لفظ نه د دې ته د اشتباه وشو ولې چې دا قاعده زده کړي دا چې لفظ د ما او من دا عام خدای و سره متصدی کړي چې وقته ملانه لېل خصوص ارزې کې د تعمیم د پار نهي کله کله دا احتمال د خصوص هم لري چکه مزه کې قرینه صرفه موجوده نو بیا به دا تعمیم نه بیا به تخصیص ته پارهي صحیح ده لکن المنار <سؤال> لیکلي دي متن دون نور الانوار چي ده اغه وي ومن وما يحتملان العموم والخصوصا من او ما لفز شده احتمال دو عموم هم لری احتمال دو خصوص هم لری و اصل همال اصل عموم ده کلا کلا احتمال دو خصوص وی بیا نور الانوار چ داغه شرح دا اغلی کی یعنی انهما فی اصل الوضع للعموم من او ما با اصل وضعکه خود عموم د پاره دی او یستعملان فی الخصوص بعار ذل دا استعمالولی اولی شی بیا په خصوص کی هم چې کله قرینه و سره معارضه شي قرینه را واشوی دل تک قرین نشتا کنه قرین س쉐دا چې د نور بلا آیاتو نہ صراحتن دلیل دی چې پیغمبر علی سلام عالم الغیب نه دی نو چې د اغه صفه آیاتو سره تعارض راځي کنه نو قرین نشتا نو د تباشیدو خاص د واقعي علم چې تا ته مفک پته نوا چې غلط سوک دی کنه منافق دی او يهودي دې نو الله درته دا د وਹੀ پر زريعو هو دلا په دې د مې غوښته سابې دا هو تالو هو د یاد شو نسونه چې ستخه پرېږي خو چې تاسو دا خوده غړ کړی درو خان، خان، بل تفاصیل او وګرا اغه مو چې دا عام نه دی سوی لکه مثال قرطبی سوی وعلم کمالم تکون تعلم من الشرایع والاحکام دینه د شریعت علم او د احکامات علم مراد دی او هغه نه به تدوی په سریا فو دل کېد نه چې نه عالم الغیب دارنگے تفسیر مدارک کے من امور الدین و شرعی من تبع زیرہ کر دین امور اور شریعت ام امور دارنگے شدید تفسیر خازن کے لیے من احکام الشرع و امور الدین الکما کان و ما یکونن یتیدت الشریعت احکامات و دین امور دی دارنگے الہام الردا دس احکام شرائع دی دا الہام الرحمن کے شیخ عبدالجبار سے برا نکل کڑی دی اغاوی چه من خفیات الامور اللتی من جملتها حجوح ابتالو که دل منافقینا او من امور الدین و احکام شرائع دا دا دن اغا پت پت کارونا چه اغا چه دا جملینا اپتال ل دا کید دا مناپقانو یاد امور د دیننا دا احکام دا شرائعونا دا خبر چالی کلی دی مفسیرینو لی کلی دی او کتوی چه نا پیغمبر علیہ السلام په ما او ما یکونو بان پویده نبیا علم غیب تل صابر شده دی د گتا سورت په نزول کې بحان می نمبر دی سویم دی دا په نزول کی بحان میں دو 21 نمبر سنت سورته نو دا 22 سورته نور ده نه پسواله الله نازله ولد چې نبی ته معلومه نازله ولد اخو ته بیا معلومه کلا او دا رنګ کتر تداسی شي نو بیا اغما ته تمه کې یا د صرف ځان له ولي کا دی دې آیاتونو صرف اسکه سورته اعراف اول نو گورا سورت اعراف آیت نمبر ایک سو اتاسی دارنگی سورت توبہ آیت نمبر ایک سو ایک دارنگی سورت انعام آیت نمبر پین په تولو ټول سوراتو کې نافذ المغيب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نافذ المیب علی الغم زموږه آ... انعام 19 مې نه بر آیات او په سورته نمل کې پنځه کې نافذ المیب عل العموم دا اے پتولو طریقو سره چې غیری یو الله پیږه قلعالم من بالسماوات والارض الغيب الا الله داس به شمار یا دي چې او احادیث چې راغې سره بیاسکې چې نبی علیہ السلام عالم الغیب نه ده خاجی نو دینه مراد صرف چې دینو د هغه احکامات دي چې د دې واقعي باندې الله پاک تا ته وایي او خپلته په یکللی او د شریعت احکامات وعلم کمالم تکنت علم وکانه فضل الله الیک عظیم لا خیر فی کثیر من نجواهم دوی جرګی کول چې د خپل مرګ لري کی الله وی از خیر نشت دے پا غیدی روک جرگود دے کی ایلا من امارا بی صدق تین مگر جرگد چا چاچی اغا حکم کڑ دے پا صدقی باندی او معروفین یا پیونیک کار او اصلاحیم بین ناسی یا په اصلاح پا منزد خلقو کی اسې د خلق جرګې کئ پیدا پکې نشته جرګه د اغه چا غوړه ده چې سوګ د صدقې حکم کئ سوګ د نه کئ حکم کئ اغه د پارا را اصلاح بین الناس کئ خلقو مېنس کې صلح کئ د دا جرګه پیدا مڼي دي وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاتَّقُوا مَرْجِعَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدِ اتَّبَعَ بِالْحُسْنَىٰ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَإِنَّهُمْ لَيَجْتَنِبُونَ مَا تُوعَظُونَ بِهِ وَإِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ چا چېنا پرمانې وکه خللاپو قدر سله الله من بعد دما په تا نه طب نه له هوده چې خښکاره شو اغته هدایتته سلار د شریت غکم طبې غیرره س لل المؤمين او روان شو بهغیر د اللارري دمومننانوونه المؤین علی پلاې هدي مرات صاحبه نووللي هما تولله نواب او دلهره کممپه چې د اوړی پهتونیا کېنسې جهن د مودن و ساعت تصویره <سؤال> او دې بس زه درا ګرځې دو دې د جهنما چې سوق د الله د رسول الله پرمان ده او د اجماع خلافې نو دا سړې چې چر تذیل تذیل الله وی جهنم تبیدن نه کو علماء کلی دې وي تب غیر السبيل دا دلیل ده په صحت اجماع چې اجماع حق د تفسير ابو سعود دې و دليل على صحة القول بالاجماع دا دليل लेची اجماع سعیدا وفيها دلالة على حجيه الاجماع وحرمه المخالفه بدي کي دليل लेची اجماع حجت او دغ خلاف قول سدي حرام دي د قش ما تفسير مداركم کي قلي تفسیر ماجدی تفسیر مظہری تفسیر کبیر کی امام رازی نے کیری احکام القران ده جس سانس داران کی تفسیر بی زاویب لکھی کیری خان شیخ صاحب مدذله العلیل حم الرحمان کے شیخ عبد الجبار سے پرانا نقل بیاتی ویشاټټ رسوله من بعد د ما طب نه لهول ہوتا بع غیرره سبی مکمنين نولې هی ما توولله وا بړو د له کممفا چې د اوړی پهدونیا کې ونسېیجه او دن اغ کو د و ست مصره او ډیر بې د را ګررضدو د دا جهنمم ان الله حالله ی غفررو وشه کې یرو معدو نظالې کلې منشا پدہ کی, کی, کی رد شرک کے اوپر تفویض ان اللہ یقینن اللہ لا یغبر بخنن کہیں رب تے دماغ کی سرس دے رب دالے چ مخ کی ذکر او د مشاق رسول نو پدہ کی ذکر دے اگے مشاق چ اگے اگینم خطرناک دے چ اگے مشرک دی ان الله <سؤال> حالله ی غ فررو یا ټینل الله باخ نه کوې شره کپ یں دا چې شکو فریشي د الله سره او باخ نه قیماې واده دینه چاله چې غواړي او منو شریکبلله او چا چې شکو کپل الله باندې ف د زالله الله لمم ده په تاقی سره دی کومررا شو په گمه لرې سره د حق نام اولکتا <القا> سی آیت مفکی اتسل ویخ کم تیرشو او تاوستما ویلو چې آل تی ویلو فقا دفترا اسما عظیما په تحقیق سره دی سړی سر جوړ کله شې ګنا لویا او د دې چې وایي فقط زلل زلالم بعیدا ما دا تاوېلو چې اصل کې شرک دوه قسمه نو دوه قسمه خلکو لري تتمي زکه بدل کړې آلته د ملایا نو شرکو نو مولا چې شرک یې نو سدلیل ورله جوړې نو فقط افترايوي چې در زه نه دروغ جوړول او دلته د اميانو شرک ده نو امي سره کوم دلیل نه نو فقط زلل زلالم بعیدا خدای یو خبر زه هم کې د دوانو یاته انکه الله وی چې ان الله لا یغفر یشرک به د شرک بالکل الله په خرانه نو ولې نکي زمر کې خو الله پاک وی یا عبادی الزینا اسرفوا علی انفسهم لا تقنتم رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا چا آیت د سورې زمر اے زما غبندګانو چې تاسو په خپل ځانونو باندې ظلمونه کړی دي زیاتی کړی دي د الله د رحمت نه منه امیده کېږي ان الله هیات فی الزنوبا جميعا الله ټول ګناونه او عدالتو هیڅ نه مابدی نو پدې ځان ته وکړه د دې دا مطلب دی چې الله پاک یا مت کې چې سړې د شرک په حالت کې مرشو نو شر پر تماقې نور ګناوونه کوو ور نو معبد کې خو شرک نه ماپږي چې توبه نه دایسته او دغه آیت کې چې وایي نو د دی دا مطلب دی که توبه اباسی نو الله شرک او کفر ټول په توبه باندې ماپږي صحیح سو مسله دا ان الله لا یغفرو اغه چا د پاره دی چې اغه توبه نه دایسته او مرشو نو قیامت کې وه تبي الله شرک نه مافي او که دنيا توبو توبه و باسي تو کوفر کړي کړي او شرک ان الله يغفر الذنوب جميعا اي بي التوبه او توبه باندې الله ټول ګناوي نه مافي هل شو مساله يدعون من دونه الا اناسا پرت کيب مشرکین نرا مدد کې د ما سوا د الله نه الا اناسا مگر جن کولرا تیس مطلب دی اصل کې رد دی په هغه مشرکینو چې هغه ویل ال ملائکۃ بنات الله پرشته د الله پاک موږ دی نو الله وی ګوره دونا جی به چې یو ترپ ته پرشته تد الله نونه او بل وخت عبادت د پرشته کوي نو تاسو د چا عبادت شروع کو ته د جنانو مستاسدہ کدی مطابق اعلان کې پرشتي جنان کې ندي ها ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لا یسمون الملائکۃ التسمیۃ الانصادہ خدای ما نور خبري خو رت تو کنا ظالما نش یو خو ته جنایو نه بلغه عبادت یو خدا دویم داد ای درونه من دونه الا اناسا دا رد په هغه مشرکانو باندې چې هغه به بوتان د جنکو په شکل جوړ کړو دا رانګي خپل درغاونو باندې هغه د جنکو شالونه ورول لکه اوسم چې تر تلارشه جنا او د یو ولی دربارو غوړی ناول خو په ګمبد جوړی دا ګمبد په ځان لگو نا قبر ولا پخړې د ځان لگو نا, ناً, ناً, نا بیا داغین از سیوا چه او بورینو پا دی قبر بیا ولی چه دینو سراو اشناو ار قسنا شالون دا پاس آچه ولی. نشال خلق پا سڑیه چه که پا خزه. دسجنکو دسڑو سادر, سادر پی چرتخور نکرد. سړوز کپڑے پېچرتف ورانه خو چې ګورې نو د جنہ کوڅه کپړې د جینکو کو شالونه خصوصا د ناویاںو شالونه کنا دا به په قبرونو باندې د پاسا چوری نو یا لګا دا بابا سړو کخه ځوا مې دا خو سړو نو تاسو ته خزو جوړه کړو او بیا منګه یادې خودی غر کړې وې د دوليه او بيزتي کې نه دینه وغټه بيزتي پلهي چې ته په سړی راخه وړي قادر هو دا بيزتي خو له تکه بنګړي <بنگلی> بهراوړي مات مات, مات مات رو هم نګړي وسوګ دي واخ مات بنګړي بهراوړي دغه په قبر کې خو دې نو بنګړي خو دې نه کوي تا د نهک سړی په قبر کې هوت نه دعا اک مشرکان یادای چې هغه د خپل معبودانو تعظیم تسي کوي لکه دې نه ای یذو له من دونه الا اناس درې اناسانی ذکر کې اشاره د هغه ضعف ته د دې تدیرې تمې دی کړه چې موږ له دا او دا کوي او هغه د جنکونم کمزوري د جنې خلا بیام تکړای څه خو کیدای سم نه شي کولی سلورم اناسن ا اقواتا بلا ځکه ای یدوون من دونه إلا إلا سام قطادة سيب ويو حسن بسري سيب بيماني أمواتن دينرا مدد كي ما سيوا دالانم مگر ملو لرا وإيدوناو دينرا مدد كي إلا شتوانم مريدا مگر شتان مريدا سر کشا الکہ <سؤال> شیطان غریب نہ رحمت کو دلتا اللہ وی شیطان را مدد کین نو شیطان پہ خوشالی دکن ہاں یا وہ کہ شیطان باغی بود کہ نہ نو تو وغه ونه کہ عزا کہ بننا و تو آواز کو قبول نو شیطان بولا عقید خراب ولے زکا لا نهله پهلانت کړی دله دلاره وقاله د شیطان ویللی ديله اته خیزننا خا مخه زبنیسم بعدې کا د بندې ګاستانهنا سو بمه فروزه هیسممو خهګمه کوله اوض لن نه هم خا مخه ګمررااکو بد لره وله او مننی نه هم او خا مخه په ېدوننو کې ب غورځو مد لره چې مړله خو کې وورېږې ت په کوړه کېږي بیا بهروته م உږدک دو میدونونهبوللهه کرا واللم والله آممررن نه هم خاامخ هوخ بکو میت، بالابدې کو نه آزانل اام، بس خا مخقد ک ب لدي غکونو د سارو له والله آمرن او خا مخ هوکبکو مته بالای غرو نه خلقالله. دومانا غانه بس خامخه ديبه بدلي خلق الله خلقت الله پیدائش الله دوېمانا خلق الله مان د دین الله دین د الله مولانا شیخ شیطان وای چې زبې د ګمرا کومه شرک او کپر او بدعت کې به مبتلا کو دویمه طریقه بمیدهی چه زبا دیپا دیپا میدونو کیا چومه اگدوگ دو, دو میدونه بولده کراوالمه او دیپا وجه بدهی ده دی دین نپاته کی او درین بدهی چه زبا و تا حکم کومه فلیوبتی کن آزان الانعام دیپا ده سارو و هونکت کئی لیکن جایلیت کی بیدا سی کول دا بحیره دا دا وسیله دا دا سائبه دا دا خامده دا خانو، علال خانو دی با دیان دا خلو خدایانو بانی نظر کرد او وقت بیولا کٹ که دا وقت چه بکٹ شده که منخ داوان چه دا دا بابا منخ تا دا دیسه بسوک نشیده اسی خوب پتنه لگی کرد و داگه وقت نبیدا مالو مولان لکه اوس در یار چې خپل نه کی کنه ملنګانو خپل غټ غټ تصویره چولې ناشن صدره را چولې چې دا ملنګ دې به چې دا اوخ افسره دا دا بابا منخ دد چسو کو تسونه وای دا غوږ به ولدی لکه او هغه به خلک دومره داغي قدر کوو که چېه پسل به خوروي پسل به بیا وشه به به تر سو ویله نو غر کېږي ابه پسل نه نشړ او ګونه به نشړ ابه داس شہیب بس ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله <سؤال> او زبدت حكم کوما ودای وخا مخاب بدلی خلقت الله يوم انا دا او دوی من دین دا الله د دین کې وتغییر او تبديل را ولي د کدی وخت خلقت صبر بدعاتو کې لګي اړي صحیح ترقي خلق پرېخي دا معنا ابن کثیر ته امام مجاهد او د امام قتاده نن نقل کوي چې فلا يغيرن دين الله دای الله دین او دویمه معنی خلقت او پیدایش دا الله دا اللہ پا خلقت کی تغییر را وست الدام ناراواد دا دیو جنا یو خود دا خز خالو نا لگی کنا دا عام دا رنجو خال لگی یو دا سرخی پودر رو لگی لگی دی چورو جوری کینو چه وین زنو ختم شی سیدی حسن دی زینت کولش خود یو, خوی یو... خبر ذہن کے کہ نہ ہوئی دیر خلق چ خزے چ دا میک اپ اوکی کنا نو دی بیا منس نہ گئی ول چ او دس گئی نو میک اپ خرابی, خرابی اسا کر غم غم لو نہ کی کھاتے کنا چا کر کھادے لاڑے شی او سار تے دی جان جھوکڑے تو خز روڑے اکثر دی وی بجی نہ پر شروع کی علت د پونس تمراشي نو دا وسدې رینه مخ نووینځي چې بیا بچګنو قصه خراب شي ها نو دا مې بیا حرام ده دارا روا ده ها او دا ناویا ني ني دي ناویا ني دوی ته خو پاپتو او توباري مونږونه مات دي ځکه چې دیل هډېره غټه خرچه په میک اپ شوی او دا چې بیوټي پارلر لاله بوز اغا پا پښپتاویا زروپۍ موالي اغا بیا کلمونځ پهجه اغي کمنځ کو خا تکه خاط کې نو دا بلکل بیا خرام او ناروا دی د س نکو نو باندې د س شي نه لګي چې اغه نه لاندې وګونه کوجی با زی خدام کوي کنه پرې نو کو نو باندې خپل چېونه ولاګي نو هغه چې بیا وینځلاس اغه نه لاندې وبنه نه جوړه ده دې بیا او د س نه کی چې مونږ کوي غسل کوي غسل یې نه لګي او نور د چې سارو مخام خوده لګي چې واسي کی کریم پاوډر دی مسله هو خبره وګورې دای چې خان لګی نو پوخ نه پوخ دې ته وای چې د شرمن دلان دی دا څه چل کوي وسره نوماتو نو څه خېل کړی دی نا خو لکدا بیا هغه وینځلو سره دکی پاغي باندې د پاس بیا چې دنه پړچ راشي هغه کشینی نشین خلک کاری کسوري نو سرخ کاری کتورې نو تور کاری سرنګ ونه د پښتنه په ذریعہ باندې وردان نشي هغه په سپاس سرمند راشي بزا پکې پټ شي دا پوخ خلخال لگاول دا تغییر د خلق الله دی دا الله د خلقت هغه تغییر دی حدیث کرازي نبي عليه السلام هغه وی چې الله هو والمستعو شما والواسولا الله سولا <تسخن> اللہ دلانت راولی گی پاری خال لگو انکی باندی او سوک چی تدامو طالبا کی چی <تسخن> مالا خالو لگوان او دارنگی واسلو مستعو سلا ویختیو زیکو انکی باندی او سوک چیو زیکو انواری باندیو دوارو علانت بیلی بازه خزر نورو خزو اختی یو زکه یا دا ویخته غره دا خزی خرسی دا حرام دی خان هوا کنه دا خلا ګرز کورونو کې وې موږ ویښتاخ او د سړیو غناخ دا واړه واړه ګرین دا نویو دکانونو خडक دي دای دا دو دو وختګواري او دا د دې لپاره چې دا بیا 100 وختوله خلک تلاګي نو دا د انسان اجزا خرڅول دانه جایز دي د انسان یو جزو نه شي خرڅولې بعضی خلک وینه په پیسو خرڅي وای وینه بل ډېر د لدرک مدونه پیسې وراکه حرامي پیسې اخلي څو خپل ګردي خرڅي حرامي پیسې یک د چې د ضرورت د بپ د یو می د ب تخی جوی شي خرص به ل پیسې خررا ص ده نګوره دا وخته خررسول دانه جایس او دا او څ نو ډیر ګرا خررسغللت غلط کاره کار خال لگون کی چې کم ښه د او چالی لګې په دواو لا وخته چېله لګې هغیبانې لانت چې چالی لګې پهغې لانت. دارنگی پل حدیث, حدیث, حدیث کے رازی نبی علیہ السلام لان لعنالله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات والمتفل للحسن المغیرات خلق اللہ اللہ, اللہ, اللہ دی لعنت راولی اللہ گی پخار لگو, لگو, لگو ان کو او چی چالے لگے او اللہ دی لعنت راولی گی پاگی خزو المتنمسات چی غید ریزو نوی اختوباسی داریزی نرحی کی کنا؟ خرائیه بازی پا پتریبانه بازی اوباسی نو نرهی ترخا پاتیش دو خسند پارا والمتفلجات دیغا خونو که کلاوال راوستون که دا غا خونو چه دا سجوخی نو مزا نکه انو من که خودتس مخان را که خود بازی خلقو پا داخیاری چه دا کلاوی نو دیر خون که نو ای که منس کلاوال راوالی خل چه دینو المغیرات خلق الله دا الله فا خلقت تغیر را راوستن کی نو دا حرام او ناروادی سیده دا ولی ناروادی لکه دا تغیر دا خلق اللہ دی دا یو مسلح پا دی تلو تلو که یو انسان دی چې دا اغیر دا لاسو دیو لاسو بوتی دیو به دا اغیر شفق بوتی رو بوتی تخبي ګوت شپق دی یا د لاس شپق دی یا بلځه کې سوای غوخا د بدن سره نودا کټ کول جایز دی کنه صحیح ده نودا مسلوه وره کې یو سړی د دیو جنا کټ کئ چې دا ګوت درد کې داسې وایي لکه باز خلکو دلته ځانګی داسې کنه او درد کې ارس سره لگی او دید آغین در منده نو دا خود جدا خبره دا دل دا کت کول بیا جاییس او که درد نکی او دید آگو تا چی دی نو صرف دوی چی خسن که می کمیده چی خیستخ کارا ما نو پدی طریقه بانده دا بالکل چینه سدی دا کټ بیا تغیر د خلق الله د او دا راوادي چې الله د لشق په قوت درکړی د نشپګوال دی کله په دې و درکړی دی ودی نه به کټي خو شر پدای چې تکلیف دیتا تا نه که تکلیف نو بیا کټ کول جوړد وی په پدې لا سونو باندې باز خلک چې کوم دینه نمونه لیکي نو کچاسیا ایبان لیکي نو شپورز دي دي کی څه خبر څنګه ما ویله پاخلی نو پاخلی کل چې دینه دابیا جائز دی باز خلک لړم پر لاس باندې جوړی باز خلک زمري جوړی باز خلک چې دینو دل جليره کنه دل پی جوړی ځان دا ټول د پزولياتو خبري به او دا نه جائز دی وښوي کنه دا وسوځتا ته خدای پاک د خلک بغضب کړي نو دا فلووی عذابې جان مطالعه کړی دګي اس فن نشته بلکې دا خپل شکل ځان بدلوللی ها چې الله څنګه پیدا کړی دا سیدا خوش پدې طول طول کې دا خبروم واورای چې دا اشیاءو کې ګوتې بنوي نو د قشانه علماو دا مسالم کلی دا د قشانه دا مسالم دا چې ګیرا خراول هم په تغیر د خلق الله کې دي گیرا یو سرین نه گیرا خرائی نو دا تغیر د دا خلق اللہ د دے وجه نام دی تفسیر روح چون چونکی دا په پتاوا رحمی نقل کری دا د عبدالرحیم لا شکوری رحمت الله علی اغلی کی باغی آیت باندی چی و ایزب تلاع ابراہیم ربو بھو تفسیر نکلی دی او داغین اغا نکل که اغاوی خلق اللحیتی قبیحن بل مسلط و حرامن ده گیری خراول ده قبیح کار ده دا بلکه دام مسلط ده خپل زان بد رنگه کول دی بد او دا حرام کار ده تا سویج دام مسلط سنگ ده شکل سنگه بگڑا وول دی و خراب وول دی دی که دیر خلق بدسی کنن چه مخی بی گیری خراول دی وست زسرب تاست دوم رویمه که چرت تا سرخ پل زاره تصویران وی د آغی وقت تاسو تا سو گیری خراولی. آغا تصویر لگو گورا او بیا ششیطا اگو گورا ششیطا مخامخ شو دی گیری تصویر تا, تا دیو گورا. نو که تا تا آغی پل زور تصویر پس خانده در نرالا متاوان زمان واد. تب ویچه دا غزوز ساجی باگو نشیخ کارا که دا میلی. وز خون خون خورا سره گیریو. نو دا واقعی چی مسلده خوست گوران باز خلق آگه نظر گرد و دیغی تا اس خیسته سڑه بدرنگ کاری بدرنگو تا خیسته کاری سیده نو دا مسلد زان بد شکل کول دی دا گیر اللہ پاک چید دیر داد دی سڑی پیدا کرده دا نو اللہ انسان پا خیسته شکل کی پیدا کرده دی دابا الله نه پیدا کولو کچرت دي کې د انسان په حسن کې 카메라 دي سره حسد سي واقعي نو دا جره خراب او قبيح بلکې دا مسلده او حرام او مثال دي چې ده كما ان خلق الشعر الراس په حق المراه مسلته ومنهي عنها لا او ومنهي عنه لك چې د خزه د پارا د سر خرابول چې دا مسلده او سي واخره چې هغه سر دیو دیو تا کا جدائی خواات تو وی لگی نتو وے چاب سخت ہے پیو روپے بیم سوکوا تا اے بدی پانے سوک سکے نہ اس بد شکری دا بدرنگی دا سیدا او دا مسلدا اغه خپل حسن تزور ختمئی او ددین دا من راغلی دا دیو جنا بازه خلق چ دی کنا غی تا خزے قوتوی جګیرا بنا پرے دی نو چدبه نهخذ دونه زوره ورده و تو چګيره نه پرې دي نو دا دې توې ستګډ کرن زه به ګيره نه پرې دم خو تبصرہ نه پرې دي ها سر کې و مصبقي کیږي نو بس دواړه به تاسو لاس نو کاغذ ته تیاری صحیح ده او تمو ته کیږي ته تیار شه او کاغذ نه تیاریږي نو ته چا سر نه کټا کې ګيره نه خارو صحیح ده گیر خراول دا گوری داموه چی بس مکروحه دی مکروحه چشیتاوه دا حرام دي ما دا تصویلن دا کتاب حوالا یادک روح البیان خلق اللحیت قبیح با المسلط و صحیح شوان خجی بلا وجدادا چه و تاورا حمیلی کلی دی گیره دا د اغه تریخونه دا چې دا د تمام انبیا او سنتي ګور یو د یو نبی بي سنتي کنه دا چې احادیث ګیرا سنتو کیرا زین او د دې دا چې کوم علماوی چگیره سنت دا نو دې دا مطلب دې چې ثبوتی په سنتو شوه دې ان گیره پر غدل واجب نه ها نو دا د شي سنت دا چې یو نبی نه دا د تمام انبیا او نو یو سړې کې را خرهې نو دا یو نه په خلاف نكيده 124000 په غبرانو مخالفي زه صحیحو دیو جن حدیث کې رازي عشر من الفطره مسلم شریف اول جل يو صلی الله اشتما صفحه کې روايت لس جن رچداد تمام انبي او طريقې دي څه شي دي قص الشاره به اس کا تسوگ ہو رہے گا نا نوباز خلکو د پری ته مقابله شروع کړي بدینټ کله کله راشې کانو ته چې دومره وګد وګدري چې سپن پکه تړلې کیږي ها ودس سړی سره بچي چې یو سره ولاړ یو دا غبرې پزما کله کیږي تاسو ایجاده شې یا سړیا دبازه خلق هم څه شروع کړی دي نه زړه او تيران ایو پیرسهب نه رې هغه سره سر نور خلق ګرځي ښا چاغه فراندې پاګه سر کې ولادي نو اختیدزه پوری ناغه بد درې سره ورو کسانو نیولې د سر څخه شاته یو بابل ته پنس کې یو بابل ته ولادي یو بدل ته ولادي پیرسه بلو نه اختفریږي نو پیرسه بشپک ټې وي اختیشل ټې نو د سره بس کې کانا در دنه دی خلقو <سؤال> مسخره جوړ کړی او د یو پکې لکه د سنډا د دخکرو یو برېتي دی واطلې یو بل برېتي دی واطلې چې مخته وایدا سره و لګي او دلتمليږي نو توو دا برېت پکدا صحیح الله کبرېت واړه کول د انبيو سنتو ها او بیا دومره چې لکه د پښو اولسته په حقوقې برېت پریوزي چې یو کول برېت پریوزي دا څو اعفاء اللحال دیم ګیره وګدا کول دا د ټولان بیاو طریقه درم درې موثوا کسوا کسوا کوهل کسوا کو نه د ټولان بیاو سنت سلورم استنشاق العلماء پوزه کیوبا چوال پوزه سن کول او کو صفه کول او دس بل چدنو قصل ازوار نو کو نه واړ کول او صدا امبارز د خلکو کی یو ورورا حالا کانم نکونه پریخی دی او جنکم نکونه پریخی دی وگ دوگ دو نکونه نی توی چه دا چه تا د د دا باز دا شینا رواره نک با پا ابتکی کٹ که که ابتکی نی نو پا دواب تو که بے کٹ که او دا نکونه چه کٹ شی نو مالا خوداخوان را که نکونه چه غطی اغا انسان میم بادی خان بل چه دینو غسل <سؤال> البراجم بندو نوین زل بل نبت الابت دتر خون نو وختو باسل حلق القرانا جیرنا کټ کول انتقاس العلماء یعنی استنجاب و وباندي راوی ویلسم شهرانه ير شوې کې دیشي پیغام مز غزه خلکنګاله وی نو دا فطرت ستوی چه عاشر من الفطره امام نووی چه شارح ده ده مسلم اغلی کی معن الفطره اے من السنت من سنن الانبیاء علیه مسلم اللتی امرنا بالاقتدائی بهیم فیها دا دا انبیاء اغا سنت دی چه صرف سنت ندی منتا حکم ده چه پده عمل کول نو د تمام تمامو انبیاء اونا خلاف شگیر خراول او دارنگی, دارنگی زمانگ پیغمبر علیہ السلام علی ووائی علی خالف المشرکینا اوفیر آو اللوحا وحف الشواربا مشکات بابو تر جل, جل, جل تین سو اسی سب حقی نکل که خالف المشرکینا دا مشرکانو خلاب اوکی اوفیر اللوحا گیری پریدوائی وحف الشواربا بریتونچ دینو آغا ختم که وارک که نمانگ با دا مشرکینو خلاب, خلاب کو دا اسلام نخبزان کرا ولو گیره با پردو بل داره پدیکی دا یهودو او دا نسواراو دا مشرکینو سر مشابهتم دیکن دا خداقی شعار دی نبی علیہ السلام و این من تشبه بی قومین فهو و من هون چا چه دا قوم سرزان مشابه که تم قوم سرم دی باغی کی بل پدیکی مشابهت د زنانو سرم دی گورا سڑی با دا خز و جامی نا چه دا خز و لپتوان نپس ریده حرام دی سڑی با پیزار هغه نا چه نو دا خز و پشانه با مخم نس با سپاک دی باز خلق بری تا وری دا طول دا سید مختم گینا صرف خالی جوړه پاتې د نور شیع او شانش شانش نو دا تشبه بین نسا چه ده دام نارواده نبی علیه صلاة و سلام اغا لعنت لعن الله المتشبهین من الرجال بین نسا والمتشبهات من النساء بین رجال اللہ ده پا اغی سرو لعنت راولیگی چه سردی ځان زان سره مشابه کوي او پا اغی چې هغه اغا خضو دی او زانده سرمو شابه کئی نو دا دی وجه نا گیره جده نو دا خرق خیست تپری خودل بکار دی کم سے کم چه یو قبضی ورده بازه <متاز> خلکو دامي ولانجه جوړه کړی را چې وسوي ما هوګیر پرې خېدا وګیرې د څه دا کنه چې بس توره پټه دا باغې باندې چې د نو لکه د ګيري اطلاق نکي کیږي کین چې او ته بس تیره ساتلې د چلو غو نه سر راوچتینو بس کرب کرب الکه دا ګیره نه دا ګیره دا چې کم سه کم یو موټی نه سی وای نو کا غبیا ته خیر ده موټی نه چې نه د موټی نه کما ګیره واړه کول دا هم دا سامور <وکا> کو چې کنه ته ماگیره پرېږدا دیو جنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ داغه کتاب دی اشعۃ اللمعات اغل کی خلق کردن لحیه حرام است و گزاشتن به قدر قبضه واجب <وش> است دګيري خاراول چې دکنا دا حرام دي ما وګوره تاسو مکروه ګنده ما وګوره حرام دي دګيري خاراول حرام دي او دګيري پر خودل دمټي په اندازه باندې دا واجب دي دمټي نه کما نه دمټي په اندازه دسه دمټيږي بګیرو ني سي داسي نو د دینه چې کومه دلته سی واونو ازنه چې دلته وي ګوره خا غرق شي دېږي چې ځکه ته سیواو دلته کنا نو بیا او کټ کول سړي جائز عبدالله <سؤال> ابن عمر بچه کلا حج یا عمره تطا بخاری کی روایت رازی قبضا علا لحیتیه دا گیره بیداسی مرتی گیراونی ولا نو کمچه بسیوا و آغا بیکر کلا بعضی خلقو گیری دون اونگ دیکری دیگه نامت رازی نو اغم بیا د خلقو دا نفرت سبب شی ولې چې وروره چیس کنا دا سر تلکاري خو نه چي استاد کې و شنو د تلګې را او چې پلار رواني ني مده خو اتلې دونی مده خوانو خوا خلق دیري نو دا سګروم نشتا د ګيري نه په خلقو باندې غلط اثر وشي د ګيري من کان له شعر او شعر, شعر فليکرمه د چا چې وي نو د دې د خپل وي خطو عزت کوي لوی وي خط دي پري ګیره دی دا برابر روزانه برده حفاظت کې اسنه چې ستادې وختو د وجنه د خلکو د سنت طریقې نه نفرت پیدا شي ګیره دی پریږه د خپل <سؤال> کچته توب ونخه او نو وت صابونخه کنا د خيرو ډکا ده او نه چته توب تقلیل خ اوغه صدیق واتله د صدیق واتله سب بر شیخ کارګر جدا سي نه ګیره وداږي به حفاظت کې وخت دی فریخي چې داږي حفاظت بیا کې دا چې هغه یو صرف دې پتاو ساډو به په خلکو راځي چې خدای په کډا په دې سره سکه داسې باندې خام چې دا چا کیره وي د یوې کوزینه کمې هغه څه کومس کی بالکل د زینې کې چدا یو واخ خود شکاری چیو سڑے دسی چې آغا امام مشتا او ټول خلک چې کم دنو پسپی گنو امیان دی او دا سڑے پکې لخرې نه جدا خبره ده مخکې شی او تیم باندې خو همیشه د پاره دسه سڑے امام جوړول چې آغا دګی نه دمټی نه ګره کم ادو کې چې ایه بوتي ته نه پری دی ددا مکروه تحریمی دی دا سڑے پاسکته ها چې ګره وړا کوي د پسې مزتره پکار خو همیشه د پاره چې امام یو مقبانی نو متا ت خبر او کړي مقبانی کدا گيره پويش کی خرولي بگر اترے کا پس زانہ شیخ اولاد م جوړا وچ کٹ کے ولارے تے پس گوز گئے۔ اگے یو مقدا امام جدا شے دے یو وقت کی مسجد اگا جدا شے دے صحیح سو ہاں نو خبر امدہ کولے چہ عبد الله ابن عمر بغیرونی ولہ داسی کما چہ بودی مٹی نہ سیوا وں اگے بے سکرا اگے بے بیا صحیح د قبضی نا دو موطی نا کم اگیر وارا کول ما دو تول دانا روادی دا شامی دا دریس و نح پن مستم او جیل نمبر پانچ دا ای بارت شامل لي كي و امل اخزو وهي دون ذلك غير وان كول چغد متنا كمي كما يفعل بعض المغاربه ومخس ومخنث الرجال لك بعض المغربي خلق او بعض مخنث تصدونك داسكي فلم يبيح احدنا ائتشا ده حلال لديلي واخذ كلها فعل يهود الهند او طول غير كتقول دادي د یوهود د یوهود د یوهود د موجوس ال اعاجم او د رنګ د موجوس او د عجم وکاردې نو نگیره پر بدل دا سنت طریقه ده او خراولي حرام دي وجه جنا نبی علیہ السلام تا دک سراد وقا سیدان او اغی گیری خراولی وی نبی علیہ السلام گریب تاری زراغلی. نبی علیہ السلام چوکتا سسوندی مندیو نبی علیہ السلام تاوی وی لکو ما من امارکو ما بی حازا و حلاک شی دادا تا چاوی دیدی دا گیریم خراولی دیدی نو اغی و چې چی زمنگ بادشاہ اغی منگ تا دا سوی دیدی کنام نو نبی علیہ السلام <سؤال> خپل ګیره لشکرهونه <سؤال> ولا دا سي او توی به ها ذا امراني ربي زم ما بادشاہ چې ده زما رب هغه ما تد حکم کول ری <سؤال> چې دا پری دوا زیشوان غیر پر بدل واجب دی او خرولی تغییر ده خلق الله کی راضی نو دا تغییر ده خلق الله نبازان ساتو انشاء الله چوک نو خبر غنو خبر خو خبر شو نشی ده نو پس سوکم غیر و نہ خراب وای او چرچا وڑی و ګور از جان مخرب وای پدیر کرن چیکول و باندی پر دی ګوټی تورا سویدا غی نه پس بیا کی چیکوینو خیر وای ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله <سؤال> خما حكم بكم ديتان پس بدلی باغی پیدائش الله یا دین الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله دام تغییر ده خلق الله دی او ناجایز دی بعض خلق نکریزی لگی بلا سنو یو خطوبان نکریزر لگاوا تا تکڑا شا لگاولے سی سر او کو سر تورم که کی کنا سر تور گڈو ڈکا سیدا ہو یو سڑے دے چھ اغه پلا سنو بان نکری دی بخپو باندې نکری زګرین نو سړیل پار اسلا سونه سرکاول پیسر کاول داناروا دی ولینا سونه په بوڅوک سرکی زنانا او د دا دغه سره مشابهت شونه دانا جایز دی یو سړید پار بیمار دیو د کباز خلک وی نکری زیاخد او د لا کې مې ګرمایشتو خبره ده علاج دی او کده غني نو په لاسونو خو نکری زکه خودت چې د زنانو سره ځان مشابه کول نو حرام سړول ها نام دې خدای خو دې تل کار من تشیطوانلی مندون الله چا چې ووشیطان دو ماېوادهله نه پهتحقی سره د گمه شوګمخکاره یا ع هم منې موواده کې شیطان دی سره دونو کې چېدي لره وما یادو همشیوانوله غوره اووا نه کې دد سرهشیطان مګ د دو کې دغه کسانې دهغې د جهحت نهله چېدونه انها مخصه او به نه دو د لاسینی د ت زیره هغه کسان چې معې را وړی د کړي دی زر دی چدن نه به کومونګله رجنتونو ت چې بږي والندې د غ نه نروونه امې شوې ډې پ کې شا الله ر د الله د رشتې د الله نهکین په خبره کې کونا کې تغوی ل س امانی کوم نه دیدن موکو په اروګانو باندې او نه ارزوګانو د داخللی کې تاب چګنې نو سړی سارځوي نو داسې به الله کوي نه مې عمل سوأن یجز به چا چې عمل وکړ نه کار یجز نو بدله به ور کولې شدته پاری باندې سزا ولا ملاوی ښا ولا یجد له بنمو بده د خپل ځان لپاره ما سیواد الله نه ولیان سو دوستا ولا نصير او نسکم دادي ګوران دته اشکال چې چاونبد کارو کارو غې سزا تاملالا. نو مخکې چې تیر شو چې یا ف ماددو ظادې کلې من ش. خا سو ان سو مراد شرق شرق شرق، او دلتوی چه چه گناه اوکلا نو خام خوا یوچ زبیهی سزا پا ملاویی؟ جواب سوان نمورد تا شرک او چه پا شرک بان سڑه دنیا نا لار مر شکن نو یوچ زبیهی دل با سزا ملاویی؟ او یادادا چه یوچ زبیهی نمورد دا دنیا مصائب دی چه چام بد کارو کن دا نقصان داده چه انسان تا دا آغی سزا پا دنیا که ملاویی؟ حدیث که رازی که نا بنده دو ګنا په وجب باندې کلا کلا د هغه رزق نه محروم شي چې کوم بدته ملایو ده ورسې دبا ان العبد لا یحرم ان رزقی بذنبی یصيبه کلا کلا د ګنا په وجب باندې انسان د رزق نشي شي محروم شي وما عمل چا چې عملو ک بشارت چا چې عملو کم من سوی حدنې کو عامونا من ذکارين ک د عمل کوون ک نري او قوله لله شوق ده است په اعتبار د دین سارا داغه چانه چې تابع ک ذات خپل د پاره د رضا د الله او هو محسن نو ده او تابع د سنتو ابن کثیر وی متبع السننه ده او تابع د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتتبع ملته ابراهیم حنیف او تابع د دین د ابراهیم علیہ السلام چې کله کلاو توحید باندي ماتون کېو شرک لرا و واتخذ الله ابراهیم ما خلیلا لیوله ولا طلا ابراہیم علیہ السلام خلیلا محتاج فلزانتا محتاجا الی نفسہ یا خلیلا معنا دوست اوغه دوست یغی که خلل په دوستانه کې ولے چې د کدیر لوی سړیو کړ د الله نبی او پټول امتحاناتو کې کامیاب شو ولل الله مافس سماوات داور توحید خاص الله د پردې غس چې اسمانو کې دی وا چې ځمکې کې وي کان الله به کل شی محيط او د الله پارش باندې ګرا چون کې ويستفنک فنصا نه هم حکم د تنویر د پما سبقا مخه چې کوم قوانين شو پي کې په باظه باندې روشنايي اچي ويستغثونک فین النساء تاسو کې استانا په بارد زنانو کې دا تنویر ده په دریمه آیت باندې اول کې دریمه آیت کراغلو رواړهو دریمه آیت وإن خفتم الله فتو في اليتامى فانك هو ما تو بالاكم من النساء مسنا وثلاثا وربع كی رے گتا سوچ انسان بون کر شپ بارد نکاح کی دی تیمانا نک بس نکاو ک داغه زنانو سرا چې جائز د تاسو د د زنانو ندو دوا دوا او درې او څلور څلورا سیدہ وای فین خبتوم الله تعالی فواحدہ نو ددغه ندا معلومه ده لا چیر گینی دی یتیمانانو جینکو سر بنکا جائز نی ندل تاوی چی نا مقصد عدم جواز دا نکا نده بلکه مقصد چې ده نو آغا انصاب ده که انصاب ور سر که نو نکاو که انصاب نشه که نو لنو بیا بیا مکا بس انصاب ضروری ده نا انصاب پا نکا کی کی گی نو نکاو که نکا نو بیا مکا الله پاک وی ویستب دونک تا پوست که انصانا گن نسائی مراد زنانو کې دینساونه مراد دې دی زنانا اي فينسا ال قل الله لتوترتو ائے چې الله تعالی یفتیکم فيهنا جواب درکې تاسو تط بارد د دې تیمانا نو جنکو کې و ما یتلا علیکم فی الكتاب او جواب درکې پاره کیچ نوسته شي تاسو باندې په کتاب کې فی اتا من نساء پرد تیمانا نو جنکو کې الله تي اغه کې لا تقتونهن چې نو ورکم تاسو هغه ما كتب لهن اغه چې مقرر کړې شي وی دی اغه د پاره مہر ته خري کنا بیانې کار مکو او ترغبو نو سو انتن کی هو هون دا چې پنیکا باندې واخلې یغې لارا نو معنی یفتی کوم الله تفعلوا ذلک الافعال تب مقدر روبا سی الله در لدہ جواب در کئی چی دا سی کارونا مکوائی چی مہر نور کئی نکاکی مہر ور کدو نکا بیا کوا سیدہ بیا جون والمتضعفین من الولدان او جواب در کئی تاسو تف بارد اغی کمزورو کد ماشو مانانو نام وانتا قومو لیتاما بالقسط او تاستاللہ دا جواب در کئی چی ادرے گئی اتما نانو تاپ انصاف سره سر انصافو کئی کو سره انصافو کئی تانو سره انصاف کوي وا ما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو کوم نیک کار ف ان الله حقا نبی علیما بس یقینا الله تعالی دې په هغه باندې علیمن کو وان و من بالها اس دی ایت کی تنویر دې په هغه سوارل سم حکم باندې ایت نمبر 34 شو ال 12 واللهی ته نشوزهن نو شوزه هم نام ا هغه ځنا نه چې تاسوېږي دهغې د په دداخللاقی نه ف هم نه نوایې تیت تو کوي صی شو نو اوس دلته وي چې ښځه خو زه خده خاون به دداخللا قدفیان هلته د په داخللا کې د اصلات طرې کوه اوس دلته د به خاون خبره کې و نمرره تونغیو ځنا نه خا په چرږي مبال ها د خاون خپل لا نو شوځان ځان یعنی دبد اخلاقی نه. ات تباعد چې دې دی خزید توجون نور کئی او ایرازن یاد ایراز کولو نا فلا جناحا علیه ما نو پس نیشت گناپ دی دوارو بانی دا چې سلحا کې په پا میز دی دوارو کی سلحا و او سلحا چې دنو اغغوار دا دی اختلاپ نام خلق دې راپاسي خاوند ته نسیت نو نصیحت مسي توګه چې داسې مکه او دا ګناه او که سميږي نو دا زنانه بو سره رب العوکی خل عدالت چې وته ویبه مال طلاق را کا داهر مستاش خو ما پریدا بل دې کې دی وادو کی ځاله دنه جان خلاص و او احذرت الانفس الشوفا حاضر شي وی دې نفس نه بوخلتان انسان کې بوخل دې دبل نخبل حق پورا غواړي کو خ پوره نهور خه چې زما د خاون د زما پره حکوونه دا کې خو خاون حق نه دا ک خاون و چې د خه زما صحی تعدارې په هغې ح نهنی او خالی خپل حکوونه پ چل دغه بخل دی که سړی ک او خه ک شته سری د هغې پره حکوونه نه او خه خاون حونه نه دا کې او ګلی دوانه د ی بل په زیک د خ پهان خپل حپونه بانې کلل لازم ظ او خاون خپل لا زم نه جنبه خطح زیره تللاان فصل شوخ بخل شتګ نه و سړی لګ د پلنی سره زما د مور برخه ده او مال د خپله پرخره داخ اسلام ورکېکن او دی ظالب د خپله خوو برخه نه ورکې نه دا چې ما سره زما د خونددو برخه د چې زه مور برخه غواړم د د خو د غولې وز دل تا دی نوی چی اسلام ما تا موجی دا برخورد واغا غواری دی پلانی سر زما دا حق دی او ددس را با دا, دا, دا شلو کسانو حقو نی دی بی نوارد. نو بل نخبل حق واری او دا بل حق تا باقی سینا چی اغا نوارد و این تحسنون که چرکتا سخیستا ملو که و تتا کوزانون بچگده بدخلا قینا واس یقینا نلا ده پا غی چه تا سکم عملو خبردار ولان تستتیو انتا دلو بینا نیسا دامو تعلق ده او تنویر ده پا غی درم آیت مخ که نه که نهین خپ توملله تا دلوپاف ده ک یریګې چې تاسو به انصابو نه کوي نو یوي سره چې نکاو نونی کاو کوي ځکه ګنو سر انصاب نه شي کولی التیوی <سؤال> لفن کحو ماتوا بلکو من النسائی مسنا و سلاسا و ربا الله ان خب تم اللہ تعدلو فواحدا سلور و پور خو جائز دی وکا تاثیر اے گئے چھ انساب بنا بیا یو و قیم نوکہ یو سڑے زانب بات تر جوڑ کی گنا چی جیزی کو ما آدھو بین ساب کو ما نو اللہ پا کوئی والان تستکیو انتان دلو بینن نسائی ہیت چری تاثیر طاقت نل رئی چھ تاثیر جنانو کومینسکی صحیح عادل دیرгран شیر دا ډېر کم خلک بیا کوي ډېر خلک چې دوه خزیو کونو هغه مخکني هغه بیا نشي ساتل هغه طار کروليږي بچو سره پاتشي وو پاتشي د سره نا تا دوار دواه او سر او خضوله په کارو چېپلمن په جنګوونه نکلی چېغااو غری کو چ د چلو کم چې زه لاړ ش کې د بلګتهولې کوول والا او هر راتوننا ګ که س ډیر حیرس کوئ خو بیاوم د ګ په منځ ک ان بالاته میلو کلل مییل پهستاسو میيلان م کوون یو طرف ته پره میيلانته ضررو هاقلل معله چې پرې دته سوغبلې له پهشان دزړندې باننددي ړه د سط و د چ سره یو شي وتړه چې ن برله سر چېځانکیک ل نځم کې طر ر یو مییل چې دا سر شي د چمر ت کې پهطررس ا چې بیا ټول او وررض داسې پولو ناгран شه دا زولن حالت کې جنتی راول چنځمکه ترسي او نه بار راسي دا ډیره ګرانه نو د زنانه هغه زنانه ژوند ډیر ګراني چې د خاون په نکاح کې ده نی ساتي او نه طلاق کوي کوړتوي له کده د خزده مونږ راول نه مال به نه راوړي کوتوي چې <توش> طلاق ورکړکه زما په قانون کې طلاق نشته وای نو هغه غریب بنوویل شي چې زما خاون شتا او نو ویلی شي چې زه آزاد دا ډیر تکلیف باندې الله وی دا سی بنا کوي فتا زروها کل معلقه چې پرې دی تاسو ولارا په شاند زوالان د شوي باندې دا ناروا دي حدیث پاک کې رازي نبی علیہ السلام وی من کانت لہو امر اتانی دا چاچی دو بی بیانی ومال مال الہ احدا همان ندی یوی تا میلان کی او بلی تاڑو توجو نکی جا ایوم القیامتی و آحد و د ساکتون دا قیامت پر از بدی راشی دا یو ترب بی غرزی دلی لک پالچی والی لاسی بای ولی بین سابی کڑی نبی علیه سلام بانی تقسیم واجب نو عدل واجب نو داغه خواه و قرآن که اللہ وین که تزوگزان سری ساره که سوگ رسته که اسطاق و خواه چالا زیور که چالا نوار که اسطاق و خواه خو نبی علیه سلام باقی با وجود هم تقسیم کده و پتقسیم بانی و یو یو سره بی کې پاتی ده او داغه خرچه و خوراکی بیعات کشانه برابر والی که د زلمی نه جدا شهر د نبی علی سلام د ټولو نه زیاته مینه د عائشه رضی الله عنها سلام خوز ظاہری پرق نبی علیہ السلام دی بھی بیانو, بیانو, بیانو میں اس کے نورا دا دا دا او دعا بے کولا اللہم حازا اللہم حازی ہی انقسمتی فیما عمل کو فلا تلمنی فیما تملکو ولا عمل کو یا اللہ کمشی چیز مالے کے منو زخو پکی چې کومام چیغا مساوات دے پرابر والے دے اللہ غا عربی بلا حق ورکومام و یا الله پارے کے ماما ملامت کواد چې غستا اختیار کې او زما اختیار کې ام چې غ مینه دا محبتې دا د زړشي د دا اننیسان په وس ک نه الله هو الله اسم اطلب فلا تمیلو كل المیل پس تاسو میلان مکوی پادا کولو دو حقوقی که یو تربتا پورا میلان و تا ضروحا کل معلقا چه پریده یا غبلی بی بی لار پشاند زوڑند شوی بانده چه نیخاون شتا او نیخاون پریخی دان و این تسلیحو که تاسو قبل عمل برابر که و تتا قوزانو بچکد د و این اللہ پس یقینن اللہ کان دیغا سور الرحیم با خنا کون کے اور ہم کون کے و ایت تفرقا یغن اللہ کلا من ساتہ کلنا کل کور سمے و نا پوری کنا نو ددی اروخ جګڑو نا اروخ لان جو نبی ادا طلاق کم خی مات مانگی نا منجلم و خی کنا چې کله زړے کور تراوی نو نہ کلا په دی بل تون کې خیري الله وي وايي تفرقا کو جدا شدا دواړه دیو بل نام طلاق ولا ور کړل خزېزان لبلزې کې خاوانو کا خزېزان لبلزې کې خزاو کلام يغن الله كل من <سلام> ساعته نوب پروا وکي الله هر یو د خپل پراخینا الله وګور په زلو کلا نہ کلا به خيرې کې خیر شي طلاق خفغان دے پریشانی دا خود سڑین خیر شی دا خزم خیر شی دا جائز کری اللہ تے بنیادی چکور سمے نہ کھری او تے مرن بس گناہ دا پنو گناہ دا نو ٹڈمر با عذاب کے وقت رے یا بہ خز عذاب کے وقت رے خلع دے وجہ نہ شریعت جائز پر طلاق جائز پر چکور سمے نہ کھری جدا دش گورا بوادہ کی سڑے ماندار کی کلا طلاق کی سڑے ماندار کی دوانہ د دو قران نصابیت قرطبی لکلیلی جعفر ابن محمد سے ابن نقل لی یو او سڑے ور تراغ او اغت ویله یی ر جی ز دیر غریبی ما مال یوزی پرا کی جزا گو کما چی اللہ می مال دار نو اغه ور تویله د سکارو ک چلارسن او س پیسے خید اوپر رکھو وا د زادو تب مال دار رشدین خےستہ وزی پنشت هغه سرړی لال او واده او هغه لږې تردونونه په واده کې را وواړې نورم خوار شووار شو نو بیاسه واخفااد راغې او ورتوي چې ریل خوندې وونهکه نور غری شوي نو هغه رتویل داسې کارو ک چې د خې ت لا خوه اوس به معزاره شو نو چا ورتویل د چې ره چېته خوااجبه ولای عجیبه سړی چې دویل غریبی منوته ته چې وا چې اوسئ غریبي منوته ته چې تلا خوله وررکه و د دواړه جوابونه مله د قرآ نهواقرران کې الله پاک سوی کله چې د واده خبره کې صورتتې نور کې را زیې راځ یا کونو په قررا یغې ې منله من فظې صورتې نور بد ويعدول ودنا او کوي او چی غریب وځي غریب د نسنګ نو, نو الله وايي يكونو فقراء يغنيهم الله من فضله کده غریبان وینو الله به د خپل فضل نه به پرواکی مالداران کی ابو بکر سه وې التمس الغنا في النكاح چې مالداری تالب کین دوبې او سعودي کی رشتہ وادو کنو خدای و دې اماندار کی التمس الغنا في النكاح خا مالداری په ودونو کې طلب کوي دوی ما وته تا غيته پوهه چې وعده وکړي باندې الله وی زه بې اماندارم چکه مالدار نه شو مې ودا په غبر بدل ډاله کېبې نو دا آیت ته تو خدا چې طلاق ور کولې الله سوي و ان يتفرقا يغني الله كل من ساته کده دوی دواړو جدا شول نو الله به هر یو د خپل پر اخینه مالدار کې الله به دواړو پزلو کې نو مې چې وسه طلاق طالب الله مالدار کې غلبې و <نشو> سیدہ وکان الله آسیان, آسیان حکیما دل, دل پراخر احمت والا, والا او حکمت والا او والله ما في السماواله وده تووف خاصل الله د پاار د غ س چې اسممانو کې دواغ چمکهې بره خته داغ وکومتتي ولا قد سو الذينا اود کتابه په تاخ سره تا چې وړ شو د کتاب من قبل کو ستاسوونه پخوام کو تاسو تنوايو عن التقل دا چې ېږ د الله ن يره ک د اللهنا الله ګي و, غنائي و تا کو روکا چر تاتا سو کو فروکا فئن للہ ہی فسیقین الدلاد پردی ما فی السماوات و الارض اغه سچې اسمانونو کې دی او پزما کې دی وکانه الله غنیان حمیدا او د الله به پروا واستای لې شوې وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الدلاد پردی اغه سچې اسمانونو کې دی او کې دی وکفا بالله وکیلا او کافیره د الله عظیموار دری کرته د دادا وراوڑا اوله خود دې ته پار راوړل چې بار اوسه ته دا حکومت دې نو حکموم یوازې داغه اومانه دویم زلبیاوي چې فإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زَكَّ وَقَالَ اللَّهُ غَنِيًّا الله غالب به پروا واستای لښوې دې زکه چې بار اوسه ته حکومت دې نو دریم زلبانی بیا زکوې چې زمواري आवाज الله او غانې لکه چښتکتو بري आवाज داغه حکومت این شاک شرط او الله <سؤال> اللہ <سؤال> دیکی د اللہ <سؤال> <سؤال> دا قدرت اظہار یو زحیب کم نو ختم بکتاسو ایوہن ناس اے خلقو و یا اتب آخری رب ولي نور لرا وكان الله <سؤال> على ذلك قدير اود الله په ديوان قدرت والا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره څوک چی اراده لري د بدلې د دنیا بس الله سره بدله د دنیا او د اخرت دواله دا دواله ته ولې نغواړي چې ته دنیا غواړي وکان الله سميعا بصير اود الله اورې دن کې اولي دن کې يا ايها الذين کونو قوامینا بالقسطی <سؤال> يا ایوها الذین آمنو اید ایمان والاو کونو قوامینا شیطا سکلک والاڑا بالقسطی ګور راबत سره مخکې چې د دنیا ذکر وکم د دنیا لالچ د پاره غوري چرته انصاف پر نه زی بنصافي ونه کی اے د ایمانوالو کو نو قوامین بالقسط شیخ لقب والا په انصاف شهدا علی الله گواہی کوي د پاره درزاد الله ولو علی انفسکم اگر کداغي نقصان تاسو په خل نو نفسونو باندې راضی او حق بوای اولوالیدین یا پم او پلار باندے راجی والا قربین او پخلو خلوانو باندے یہ کون غنیان او فقیرن فللہ اولا بہما قید سڑے جکم سڑی بانیت گواہی کے مالدار او یا غریب بس اللہ ڈر مے ربا نے پرے دوالو بانستان یو مطلب دارے چت دچھا د پارے گواہی کے او توے دا سڑے مالدار دے کنا نو ززکا دبانی گوائی نکو ما او رشتیا نوی ما چه دا به وشر بیگی بیزه تا بشی دادی ریزت من سڑه او یا غریب ده تا پی خپاکی گی تاوی کا زدکا بدخلاب گوائی نکو ما او حق دلتا نوی ما چه دا غریب ده و ده پک خرابی گی بیا نو اللہ وی زمان پی تر دیر نی میرا بان زمان بندگان دی چه زدر تاوی انچه حق و آینو تی ولی نوی یو مطلب داری او دوی مطلب دا دی که دا سړی غنی د معدار او ستا دا ایراده ده چې زبانند په دوبانې د حق خبره و نه ان غلی کما نو به ساح ماصره احسانوکی زما او تضرت رای او خو ریا و نو بیا به مصره داد نه کوییا دا سری غریب د ما سره ټول او ور خدمتونونه کوی زما او کهزهله دانن کوی د د خلاب کما نو بیا ب زما خدمت نه کې ایمانه برروه شي ځان باې لکه خپی الله مرد د دې امداد بتا سره سی او د دې بستا سره تعاوني الله ضرباني له دې نه سیوا مې ربانه دې الله بدو بل الله رکو لاو کې حق حق وایا حق فلا تتبعو الحوا پستا بیداری مکوی در خواه شاتو انتا عدلو ما نده دیو جنا جن چه تاسو اللہ تعدلو انساب نکوی و انتلو که چرت تاسو اڑاوی جبو لرا او توریزو یا اڑاوی مخونو لرا انین کار کوی بین اللہ پس یقین ان اللہ تلاکان دیم بی ما تعملون خبیرا واغی چه تاسو کم عملون کوی خبیرا خبردار ستاسو پا اعمالو اللہ خبردار وردی وللہ بدر شریف صاحب کی یا ایہا الذین آمنو آمنو باللہ و رسولہ اس درے محیصہ دا تر آخر د سورتا پوری بدی کی زجر دے منافقان او تا او یہود تا دا هی سچ دا دا مستمل دا پدری بابو نو باندې اول باب دے یوسل نہ حل ویخ پوری بدی کی زواجیر دی منافقان تا او مقاصد اربعه به ذکر کې توحید رسالت دوحيد, صداقت الرسول او صداقت, صداقت الكتاب او ما توحید او صداقت الرسول صداقت, صداقت, الكتاب, صداقت الكتاب او ایمان بالاخره دا څلور واړه مقاصد الله الله او بیا بیان بکید یولوا سقباحتونو د منافقان یا ایها الذین آمنوا ایغی خلقو چی تاسو ایمان راولے دے بل لسان آمینو بالله ایمان راولے دزلن فاللہ فا اشکال ختم شو آمینو باللہ دیکی س توحید شو و رسولی ہی او دالا پر رسول بانی ایمان راولے دیکی رسالت تا اشارہ شوار صداقت الرسول والکتاب الذی انزل علی رسوله او ایمان را لې په کتاب چراله ګلې دې الله په خبر رسول باندې صداقتو کتاب شه وال کتابله انزله من قبلو او پاغې کتابانی من راړی چېله پهخواارلیګلی دي کتاب دلتهجننس کتابونه مرابي پاغې کتابو چې را لګلی د الله پخوا و منک فر بله چا چې کوفرو کپله ومالقتی یو په فرشتو د الله وکوبي و ب کتابو د الله ووررسول و فتحكي فتح سرده غمراء شفو غمراء اللاري سرده حقنا إن الذين دعوة ومئي قرب الله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر كي اخر إمام بالآخرت ده يشاره شونا سلور والا مقاسد صبت إن الذين آمنوا اس قبائح ده منافقان يو إن الذين يقيننا قسان آمنوا جي إمان راول ده سمم کفرو بے کفروکو سمم آمنو بے ایمان ثم سمم کفرو بے کفروکو سمم سم ازدادو کفرا بے ازیادو کفر لرا لم لأ یکن اللہ لی اکفر لہم ولا لی اہدیہم سبیلا ندے اللہ چہدائیتو کی دیتا او نبو خیدیتا لارا دینا سوک مراد اللہ یو قول دادے شدين مراد يهود وله يهود أغي ايمان روله في توراد أو في موسى عليه السلام نسمى كفروا بيه كفروا في غزير عليه السلام نسمى آمنوا بيه ايمان روله في داود عليه السلام ثم كفروا بكفرك في عيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا محمد صلى الله عليه وسلم بي زیات کفر چ په نبی علیہ السلام کفر وکړو خود دې ټول نخصته توضیح کوم امام راز امام رازی په تفسیری کبیر کې لري دا او قفال نقل کوي خان وې قال قفال لیس المرادو بیان العدد بلی المرادو ات ترددو قفال سه بیلی دی چه دل تا مراد بیان دا عدد نده چه خام خامنگی وش مارو چې چه ما وش بلکه دل تا تردد دی چې کله مسلمانیږي او کله کافر کیږي کله مسلمان کیږي او کله کافر کیږي حتی چې په کوپروانی بڑشي دایته الله بالکل بخانا نکړي تردد دی لکه مثال لکه د ونه په اړه چې کله موا راضي دی راپي کله موا راضي دی راپي او طرف کم تر خپل پیتن راضي بځه اوسره تیاری مؤمن شي بیا کافر شي بیا مؤمن شي بیا کافر شي دا چې خاتمه پسوسی کوکو پروسی نو الله وه تا بالکل بخانا نکړي صہی سو مسئلہ بشری المنافقین نا زیر اور ک منافقان تا بان له مضا بان الیم بعدین یقینن دا غید پر د عذاب درناک الذین داوس بل قباح د منافقان کسان دی تخزون الکافرین اولیا ام جنش کافرانو لرا اولیا دوستاں ما سوا د مؤمنان ون عيب تغون عندهم العزته <سؤال> اي دئ لټې دا غي سره عزت دبل <سؤال> انا فئن العزته <سؤال> لله جميعا بس يقين عزت الله لره ټولا دل توي چې عزت الله لره دې کول او سوره منافقون لګرا واړه وي اتم سورة, سورة منافقون اتشتم سباراء, سباراء والتمايت يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقول نوده منافقانانه لا اجاانه إلى المدينان کمناپش مدينته لا يخجانل الأعزو من هل الأزله خامه خا اووبباسو منږه عزدمنغ نه زلو لرام والله العز واللي ررس والمومنين خاص الله لر عزددي او ر الله لر عزددي او ممنانو لر عزددي لکن منافقان نهپېږي د الله رسول او سوک مومنان چې عزت دي ټول ولدي او دلته سوئی فان العزه لله جميعا یقینا عزت الله لره دي ټول دل ته وی عزت یوازې الله لره دي آل ته وی رسول لم ده مومنان لم ده جواب یو دې اختیار د عزت او یو دې استحقاق د عزت اختیار د عزت یوازه الله لره ده او مستحقین د عزت څوب دی الله عزت چلا ورکړه ده رسول او مومنان لره یاد شو وس نو آلته په اعتبار د استحقاق دی او دلته په اعتبار د اختیار دی دوقت نزل علیکم فیل کتاب او پتاح کی سر علی کلی دی الله پتا صبح نه په کتاب کی کتاب کی مراد قران او قران کې سوره انعام آتا ساخه مسئله حل ال تد قانون ان اذا سمي تم دا چې غلطه سو اوري آیات الله ایا توند الله واو ری ene کویا شی تر تر سمعنا مراد علم چې تاسو کویا شی په بار د ایا توند الله کې یغفر بها چې کوفر کول شی په دې باندې و یستهزأ بها او ته کول شی په دې اتون pore نه فلا تقعد ما هم پس مکه نه تاسو د خلکو سره حتا یا فو في حی سن غیېی تر دی چې دن نه شي په بله خبره کېول کو او سره کې نست نو نه کو میظم لوم یا قین تاسو په دغی وې ددی پهشان پهی تاسو بم دغشانه کافرې لکه چغی دي او دغشان د غناګارې لکه چېغی دی حاکې دوی۔ چدلتا الله پاک وای چې کمزې کې تاسو پوښ شوي وامه ریدل چې دا الله آیتونه باندې ټوکی کوپر کېږي توکی کېږي نوغه مجلس کے باندې کې نه نو اغه وای امام زحاق سے دخل فهذه الايه كل محدثن في الدين و دې آیت کې هر بد دي چې په دین کې بدعات کې هغه داخل ده تر قیامت پورې وښوي دارنګه روح المانیلې کېلې دي فیل آیه الدلیل علی تحریم مجالس القصاق والمقتبعين من أي جنس کانا په دې آیه کې دلیل له حرمت د مجالس او د فاسقان او د بدعتیان او کداریو جنسای چې څوک غلط مجلس والادی أغسر عمل کوي او ناس تنکه او که نو چې څنګه هغه ګونګار دی نو ته هم ګونګاری صدا وایي چې زمام مثال د ټماټر دی کنا اکل لذیزه کې وایي ته ها ټماټر بدجان نن جوړي چیرې ترکاری کې لګي تب چده جو جوهار او قیمتي شی زنه جوړکي غندن او بدجان ساتیو صحیح مجلس راوځي قرطبي لکي دي زباني ويفق كل من جلس في معصيه في مجلس معصيه ولم ينكر عليهم يكون معهم في الذر سواءا وې هر اغه سړی چې اغا د ګنا په مجلس کې کېناست اول ته په لید ته تاله لګولې د رد په نفي که اس نهسته کنا نو دې وسره په ګنا یو شان بياوي ويمبغي ان ينكر عليهم مناسب چے دے باغي انکار کی اذا تکلموا بالمعصيه كلا چے دے گناہ خبر اکی درد کی چلا کد غلط ادا وعلم وعلموا بها او داخلہ کو کی پاغي باندھو ففال لم يقدر على النكير چرت دد انکار وسنے کی او منا خبر ال تنش کوالے فيمبغي ان يقوم عنهم بیہ مناسب دیتی داغی دا مجلس نہ پاسی جو زمانہ واسطے ما سن شو ویلے نہ پاسی کی تی وری نہ بیا تابان اسی بہو نہ ہنتی ہوا لی حفاظت دینا دا خبرہ مس شو ویلا اور پسلی کی وہ اذا ثبتا كما بیننا فتجنب اهل البدع والاهواء اولا ګلچ دا ثابت شوا چې د ګناوالان او ځان ساتي نبي دتیان او فاحشت پرستو نه ځان ساتل خو بیا ډیر ولادي چې داسې خلکو سره اډوکې نه د مبتدینه به قران نه وې خان حسن بصری سه د علامه ابن سیرین بارکه راضی یو بدتی ورتراغه او اسمع منی کلمتا یو کلمه در وې مله غیره ته وکهره زید ته یو آیت دته و ما ته بنوې و یو کلمه و یو ببنوې وې شړوې ځا چا ورته آیت درته وې نو آیت خوبه دی ورته لو کنه وې دا بدتی ده او اسنه چې دې پګیدس یو خبرو کې غزا ما ذہن د زړه زباګونه انګارش دا زکه مې وته ویچتانه نه لای نه و خا ار چاته کو خپل کنه ونه تګور نو بیر سوري لاند کې نه دی ونه تګور یو خالي سوري لاند کې نه دی داسې باندې ار مجلس کې باندې نه فلا تقعد معهم مشرک دی بدعتي ته پاسخ دی ګنا خبری کوي دا مجلس لا مزه او کيناستي غلطه وکړه رد او کړه نه শিকولې زداږي زاد حد فلا تقعد معهم پس مکه نه داږي سره حتا يخذ في حديث غيره تر دې چې دنه شي په بل خبره کې انكم مز مثله هم یقینا تاسو به د وخت راځي په شان کابیران دا پار برخا ایتی پتحو نوی نصیبی وی چی تا یو نمبری راشی د پتحی کنا قالو نو دیو تا وی علم نستخویز علیکم شپگم ای نو پڑک دو پڑک دی پا مینز دا دیکی ند مومیلانو ملگیری دیو ند کابیرانو دای بلا نخدا ومیوز لیلا چالر چه گمراکی اللہ فلان تجده لہو پس چربو نمومی تدد پارا سبیلن سلام ندې په دوه منټه کې حیران شي صرف الله اکبر الله اکبر به وي کوی کې نور به شي نه پیږي چې هغه ټکي څنګه ویل واغال پاجي څنګه یو ورځ یو کس همون زو او ځان تاسو ما ته خیال ناو ما سوچ کوم چې الله دا 2.5 نظر مشکل رمضان سره پټ چې دنیا ته تړونو ما هم شروع واتل کړه نو اسه ځړکې چې زی زړ زروه ما خپه هاي د دې کې راګیاو ما غلې چې اورهږي دې زکم دې تر سمجه دې ښکته کیږي نو ما بلا نیمه ته نو را سولې چبر قوته کوي نو ما به یو ز سبحان ربی العظیم نو ویله چې هغه به بیان یې خو ما چې زالیم زیاته تا کې کم سپټ دی دا همانه دلی ده یو زل فسفر کې موږ روان ما مونس کهو ما ده ماس خوطان صرف دریره کاتا تحر ویتر کنا نور میں کڑو. یو کس را دن نشو جو ماتا واغم مونس کهو. لاره که ولالو گاڑه مدره مونزم کهو. نو تپو رب یا که نو که چه ما صرف دریره کاتا ویتر روکلل واغم نحره کاتا ده ماس خوطان. ما ویلی چه یا چې دا د زالیو جی بگی سوئی. نو لکه دا والا یا الله الا قلید. دار بس صرف نہ کہ کرت کہ ناستل پاسی دل نور په گزنشتا الفاظ منفاز نه وای غټ غټم لکه تی نارغون دی کنه غیری باندې بون وخت لګی دل نو, نو داد منافقان من جنایخ یا دادا چې الله نه یادای مگر لګ ene صرف دخل الفاظ وای نه په معنی بیږي نه په مقصد بیږي نه په اخلاص تا یا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ديك من د دم ولات القفار نا چې منافقان د دوستانه ډیره کوي کنه يا ايها الذين امنوا اي ديمان ولو لا تتخذوا الكافرين من سي كافرن اولياء دوستان من دون المؤمنین ماسی وادمو منانونام اتو ریدو نا آیتا سو گواری انتا دا چی او بگر زوائل <سؤال> اللہ دا د الله اللہ علیکم پخلو زانون سلطانم مبینم دلیل خکاراستا سو پکو پرباندی ولی چکا پر سر دستانی که دا غم ازب دیو خوخی خود کا پر شکرن دا خبزان دلیل قائم که این المنافقین فی درگ الاسفل منان النار اسدی کې د منافقانو سزا یقینا منافقان باغی طبقالان دغه وې دورنا دلانې طبقولې ځکه دا ډېر خطرناک ده چې دله سخت عذاب پلا او شي ولن تجد له نصيرا اچاري به ونه مې ته د پایر سو کېم دادي الا الذين تابوا اوس ترغيب اله توبه گورا مناپقتم دا توبی تر غیب شو او سلور شرطونا د توبی خی ایلا الذین تابو مگر اغا کسان چی توبی ویستا یو و اصلہو خفل عمالی برابر کتوا درم واتس ومو باللہ منگولی ولگا ولی پر دین دا اللہ سلورم و اخلا سو دین هم لیلہ او خالیس ایک دین خفل دا پارا الله چې دا اللہ چدا سلور شرطونا پکرال فا اولائی کمع المؤمنین ده ک ساې ملګري دي د مهمانو سره وو فدل اللهمننی نه اجرهناجي حما او زر د چې ورربکې الله ممنانو تا اجره نه عضما اجر لي مای فال الله هو ان شکرتون آم منمڅک الله چې تاسوله عذااب درقيي ګچر ته تاسو شفره ادا د الله ونا پتون پرېخوا د آممن تم موي ما وكا ن الله ذو الشانكرا عليم شكر قبل ان کے نیامل قبل ان کے قدردان علیمن قوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهر اس بدی کی چدی ایت کیت من دا دا بد اخلاقین او دا بد اعمال او یو معنی دا, دا عامو پسیرینو کو دوی ما معنی زمان دا او دا غیر دا پار ماخذ با عام مفسرین دسی وزیدی لا يحب الله الجهر بی سوئی من القول نخوخی اللہ الجهر اخکاروالی بی سوئی پا بدا خبر من القول دوینانا الا من ظلم مگر آغا صوب چیاغبانی ظلم و کرشو کنزلی او رد بدی دا اللہ خوخی ندی کنزلی بنا که رد بدی بنا بی هاں یو سڑیو والی وطکو والی وستانوروست نکی گینو دو زوروار والی و دو کمزوری سی دا غیر کنزلی نبیاوی خیاره بیلا من ظلم دا عام و فسیرین وی چی کنزلی رد با دی د ندی دا لا خوان که یو سڑیوانی زل موشو او هغه مجبور دنو سوک دا عام و فسیرین وی زمانگ مشایه ہوی چی دا سینا دا داغی وجه دادا چه قرآن عظیم که اللہ پاک وی چه تاسو با کافیرو تکنزل نکوی داغی خدایانو تکنزل مکوی لا تسبب اللذین یدعون من دون الله فیسوب اللہ عدوان بغیر علم سورت انعام یصل اتم آیات که رازی آغی خلکو تکنزل مکوی چه غد اللانا سوا نور رامدد که یعنی اغیب دو دشمنی دو وجن اللہ تکنزلی وکی دنه خو مانا را ته په صبر کې ګیو 1.7 رزه د مو ته دا مان ډیر افقلي نه راځي مانا زمون مشایخ اغه دسي کوي چې سونه مراد د کفر کلمه ده د شرک کلمه نو نمانه بداسي لا يحب الله نخو خیر الله الجهر غراواله بسوی په کلمه ده کفر او ده شرک باندې من القول ده ونا نا الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاغه باندې اکراه شو وا شو نو د خپل ځان د بچ کولو ده پارا کده ده کفر کلمه ویل نو خیر ده منیا ده وجه وځه صدا نو دل جهر نه په پټم خونه دا کنه جهر ولې راړ ولکن الجهر احش الله تدا پټم بدیش خدا جهر غډيره په حش ولار نو مطلب دا دی چې د کفر او د شرک کلمه به دا دیره دا لدی ربه دی شی دغه سړیوم دا الله بده شی جهنمی شی آ کيو سړی با ظلم کو شو امانه ظلم نہ مراد اقرادا چې کافر ور توید کفر کلمہ اوایا کی نه سر در نہ کټ کو مو وزن ادا غریب د خپل ځان د حفاظت د पारा د کفر کلمہ اوئی او سر پر ځړې په ایمان باندې مضبوطی ځان په د مرگ نه بچکی نو دے نه او ده دیت تا ایدو گورا سورت نحل آیت نمبر ایک سو چه سوارل ساما سپارا که سورت نحل آیت ایک سو سپارا سوارل ساما من کا فرابللہ من بعد ایمان ہی الا من اکره وا قلبه بالایمان لكن من شرحا بالكفر سوادران فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم من کا فرابللہ من بعد ایمانہی چا چکو فرق پالا پس ایماننا مقدمہ د اللہ غضب الا من اکره مگر غسو کی زور اکرا شو پا وا قلبه مطمئنون بالایمان او زاد آغا مطمئنو په ایمان باندې نو دا سڑه چه ده نو ده مجرم نده لیکن آغا سوک شراحا بل کفری سوا دران چه کلاوی کلپ و کپر بانی سینا نو پا غبانی بی پا غی بی غزب اللہ ده طرف ناو ده ده پار بی عذاب و نعظیم عذاب لوی یاد شو نو دا آیت دلیل شو چه ده کپر کلمه ده بانی زورو شنووی لیشی ده دی مانی تایید صده تفسیر قرطبی فدی زیلی کلی دی دا علامہ ابن المستنیرنا قال ابن, المستنیر، ابن المستنیر ابن المستنیر دی دی اللہ من ظلم ماناہو ال اکراہ یا ماناہو اللہ من اکرہا إِلَّا مَنْ إلا ظُلِمَ مَنْ عُذِرَ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ, من اكره مَغَر أَغَ سُوق چاغه بانه زور او شو عَلَى أَي يَظْهَرَ بِسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ كُفْرًا أَوْ نَحْوِهِ چداې پځاهر باندې ناکاره کلمه ووي چې هغه د کفر کلمه ده یا د اغه په شان بل کلمه شو د کفر نو چې دا ته مراد ده او بیا ووي والایتو علا هاذا فل اکراه ده آیت پدی ترجمه سره د اکراه په باره کې شو نو مانا دکتا شوان چی دا, دا, دا کوپر, کوپر کلمان لا نخوا خی, خی, خی, خی مگر یو سڑی بانی ظلم و شو چی اکرا او شوا او اکرا دا سیوان چی آغی که دا مرگ خط روا نو د دا زان بچکا ولو دا پارویل سلیل سجایز نید وکان اللہ سمیاں علیمہ دے اللہ اور دن کے اپوا ان تب دو خیرہ اس دتے سڑے وچ دکپر کلمہ وای گنی خیر دنس تا نو تب سکے اے کہ حالات یوداری ان تب دو خیرن کا خدارہ کوے تا سو کلمے د ایمان لارادت توحید لاراں یودادا چت په اغزه کې د ایمان کلمه وې د توحید وې نو کتی او اجلی نو تبسش شهيد بشي نو بضلخه د جنت په مزي کې دا اعلى درجا ده او توفو يا پټاو ساتي دلارا پسړه کې نو د کلی کو پر کلمه او د ایمان بس خاموش وې او توفو عن سو ين يورى نکي بديلارا یعنی ماپي نام ماپيو کې د پتاي نام ان د کوپر کلمه ویه وړه دی په ایمان مضبوطینه فین الله کان عزون قدیر یقینن الله ده ما به اون کې قدرت والا ان الذين یکرون بالله ورسله اوس دویم باب ده آیت یوسل نحش په تطوری په دې کې زجر ده اهل کتاب وتا او داغه دا سوال جواب ده په دوه طریقو باندې یو الزامی جواب او دویم بیاد تفصیلی و تحقیقی جواب او داغی تباحتنا سوال رست و رازی آیت نمبر ایک سو تری انلهنا یاقیه کسان یا فرونه چغې کو فرقيګ داخلل <سؤال> کتابو نقصات یو یو یک فرونه بلله چې کوپ کې په الله <سؤال> اورسولی یو په رسولاننو د الله دویم یوریدونونه او غواړی ی الله ووررسول دا چې جداوالی رالی په مندله او د رسولانو دغ کې و د الله مننو د رسولانو نهمن ده اي फरक بین الله و رسوله دا الله او دا الله دے رسول په حکم کې موجوده نه راوړي بازهو بازهو وانده وانده و یا قولو ندره موائده نؤمنو ببازوین و نکرو ببازوین ایمان لرومن پا بازو و کفر کو پا بازو بانده یهودو ایمانی بمسال سلام لره او پا عیسال سلام و پا نبیل سلامی سکو کفر کو نو بازی نبیان منی او بازی نمانی و یوریدو نسلورم غواری غی ایت تخیزو بین ذالک سبیلا دا چیونی سی پا مینزد دی ایمانو دو کفر چګا نه ایمان یو نه د مکته د ب اسلامیول ہو دییا اولا ک دغه کسان ملک فرونه حقا پظم دی کا پران دقی نام تبدنا لکفررینا آذااب کوینا او تیارکړی د منک پیرانو دپار اذا پ کوون ک وال نه آمو بالله ورورسی زییرې ا کسان چې معې راړی د پله او پررسانو د الله ولم یوفرېبوب نه احد منهم او بیاتون ن نه د را په دیوتتن کېده دانا اولایګ سووفنو تییم سووف تییم جوه هم دهګسان زر د وربه کد تله اجرونه ددی وکانان الله غفور راښ ما او د کې میرابان یاس آلو کا ل کتابو. دام زجر دے غیلا یس الک اهل الكتاب او دا جواب دے د سوال تفوس ک استان اهل کتاب ان تنزل این سوال کی دنا مطالبه کی ان تنزل علیهم کتابا من السماء دا چراولے کی د پاغي کتاب د برنا یو زلبانی جمله تن واحدتن خان معالم تنزیلی کلی وی کابی ابن اشرف او فنحاسب نعازورا دوالا یه بولیان دی دوال رالا نبی علیہ السلام تے ہوئے ان کنت نبیین فأتنا بکتاب جملة من السماء کما اوپی موسیٰ کتن نبی پرشتیا نمان بستان بوت الامنو چی دا اسمان نتا تا پی یوز الكتاب راشی لگا چسنگ موسیٰ علیہ السلام تا پی یوز البانی تورات پر کرشگو نو تکل یو ویویت دار لار علیگلی کلی یو صورت یاد که یاد که لکه داد شبیت تجوڑینو ساری خلقو توینو چه کل وزگاری دیر جوڑ که و چه کل نوزگاری لگ جوڑ که ویدامنگ زکر نمانو چه کتا چه اللار علیگن دا یویت چل رالیگی خطول دیر اولیگی دا سوال شو نو جواب الزامی او تحقیقی دواړه و آورا اول الزامی جواب یسعلو که احلو الكتابی مطالبه گستان احل کتابان تو نزل علیہیم دا چه تنازل کی پدیبان کتابم من السما کتاب دا برنا فقد سعلو موسیٰ اکبر من ذالکا فتاکی سرده سوال کرو دا موسیٰ لی سلام نلوی سوال دا دینا تی پا سوالو نوادت دیده الزامی جواب شو څنګه سوالو ف قالو په دی ویلو ارللهه جران پس او کوښی منګه تعله پړګا پهز همقا مخکې تفیل د دی تې شوی اوسوننی ول دی لارهتان در یاد چغې بیا زولې په سب د زلم د دا دابانېسممت تاخواز اجله دای بل قبا بیانی ولو دخ لره پښداې تو سره دا عبادت سی مقدم اور دینا اگرچہ کوئی طور تلال دینے والا دا و لما اولی کلی دی چه دل تا دا ترطیب نزی کرکی صرف دا دی قباحاتو نشماری نو تعقیب سمه دا تاقیبی سم ذکری دا پار باکی نو مانا با دس اوکی سمه مانی توزگورا سمه تا خازول بیادا هم و آورا چه دی نیولی اسم اسمی لرپ خدای تو بسرا من بعد ما پستا غی نجاعت هم البینات چرا غیلی دی توازی حد لائل یاد شو دا مانا بنا که چه بیای نیولی د دی د مخکې بعد کړو نو بیا دا هم اووره چې دنی اوې اوخ لره په خدای تو پس د تو د مو پس هغې نه چرا دی تووااضې ح لایل په اوافونه انظ لکه بس ماافګې د منګ دته غې نه تو بستا آای نه موسا سلتون نه موبینا او وررکړمون مثې سلام ت دلیلکاره چې هغه مجزی وي یا سلتو نه مرات نه مراتې رو دی چې ټول بنی اسرائیل ته یاریدل۔ داغ مخکې ب بیاچونو نه نشوکا کوی وفانا فوق هم مدو او چتکړو منږ د پااس دینا غردو کو هیطور په سبب زما تلو د دیی وادو لارم وپلنا لهم کو کدو غول با به سجا دا ویللو منږ دی ته تن نه شیدوازیته سجددنته بدار وکلنا لهو میلیو منګه دی ته لا تادو في سب زیات من کوی د خالی پررضبانندې معار خنا مِنْهُمْ ہوmiساقانغایzwa اوغے ہو منگە داناवा د مگتا فবে نقہ می و بی ما نقضی هم می ساقا هم پس په سبب د ما تولو ده دی یو سبب و کفری هم بی او په سبب د کفر ده دی پا آیاتونو دالا دی تول قباحاتوندی و او په سبب د وجلو ده دی پی لره لرا بی غیری حقین بی جرما و قولی هم قلوبو نا غل او په سبب د وینا د دی چی دی ویلزون زمنگا غل کن دو ما نگانی من م د دې نه تم ضرورت نشتا يا غلف په پردو کې ديستا خبره ورتن ده نه کیږي بل توبع الله عليها بكفرهم بلکې مهر لگاواله د الله د په زونو باندې په سبب د کفر د باندې فلا يؤمنون الا قليلا پس د ایمان راوړي مگر لگا لک خلک به ایمان راوړي پکې ټول نه راوړي يا په لګو خبرو باندې ایمان راړي ټول نه مني چې کې مې د دې و ا پیقیا زمانه و بکفرهم او په سبب کوپر ددای او په سبب د ویناد دای الله په سبب د په مریم بی بی باندې بوحتانن عظیما د ګنا د بوحتان لوي چې الزامې په زنا لګول او قوله هما په سبب د ان قتل المسيه چې اكن مونږ وجله د مسیح چې عیسی ابن مریم د رسول اللہ رسول اللہ تعالی جو دیو رسول اللہ وی دا استهزاء ان مطلب دا چې اغازان ته الله رسول وی وما قتلوه الا ونه وجلو اغیلرا وما سلبووه او نه پن سکڑے دے اغلرا ولکن شوبہ ہلہون لیکن اشتبا کڑے شو ودی یو خدا دا شبه لهم دیت اشتباه شوی کار په ګډوت شوی او دویما معنا د هغه شکل جوړی شوی او دیتار واقعا سوا عیسی سلام د قتل اراده چیکله وکړه نو عیسی علی سلام هغه په کوټه کې بنکړو جیل او دوی ول چې وجنی نو کر را له یو مطلب داشو چې له کر راغې نو عیسی علی سلام د د ور نه بار ولاړدي جمع که نه ایثال سلام تهی چې راوزا اوزه کوټې نه بار هغه دن نه دی ورې ځان پسې منکی دی دی نه او و منږ به دن نهور ور و کولاوکو کو زوره چې ورې ما کو پلاوي کو دن نه را ایثال سلام هغه نه هغه سمان ته الله پاک په چلو چره کړو چ تعلالااولاو. دې کوټې نه پرځار چې برالال <سؤال> اوس ک خلقو دالي دله وی چې هغه پر تاسمان ته وخته نو خډیر خلق په ایمان راوړي نو دی مشران چې کم دن نه راغلیو دی خبره خاموش کړه او خلقو ته وی چې هغه مونږه سکه بړک باره دا خبره مشورکه چې سال سلامی کوه جوه او کده د نمره زو ټیل مکو یو موږه چلے ده خبره وا دی خوښه نو شبهه له هم څه مطلب شو دای باندې استباو کړه شو د مشرانو د طرف نه چې هغه وت دروغ وي چې هغه موږ وجلې او وجلې نو یا دا شو خبره دا یو توجید او بلکل صحیح ولید هغه بارکه په الله پخپله وی چې بر رفعه الله الهی ذات الله پورته کړو نو د دې دروغ خبره جوړه کچ موږ وجلې ده چې دی وجنه چې سوک پیدا نشي ایمان په سوګرا نه ورته خلک خبر چې اسمان ته پورته شولې غو به ایمان دراو دویم دا شوبه هدا مطلب ولې چې داغه شکل یو انسان جوړ شو د دې بیا دو مطلب دی ایسه علیہ السلام سره چې کم مرګريو کنا دوستان ایسه علیہ السلام چې خوښو چې دای خو اسما وجي ناغه ویله چې لکه تاسو کې کم مرګره دی چې اغز د الله نه سوالو کما او زما په شکل باندې هغه متشکل شي او ز ما لاسمان ته پورته کی نو یو مرګري پکې ویله چې ز هغه له الله جنت پر کې د شهید کې ناغه ویل چې ز کېږي نویسال السلام په دعا اغه د عیسال سلام په شکل بانه شو نو دئ اقصره مرته چې کندی عیسال السلام مرګره او عیسال السلام ته الله اسمان ته اوچت ک نو دئ باندې دا اشتباهه شو چې دئ ویله چې مونږه عیسال السلام وجلې واغه داغه مرګره سه شو بلانه چې نشتا او کومه هغه وجلې نو عیسال السلام ته دئ اشتباهه یا دا وا صدیق سامنے کې د مخالپینو کې الله پاک د یو شکل د عیسی السلام پېژانا. عیسی السلام خو الله او چتکړه او د چاټه ترانه نوтал. د عیسی السلام نو د چن نو د دې د یو کا شکل الله د عیسی السلام پېژانا کا او د پیرغون شواله دغه د نو نو زي او بس چې درنګ دې رېدنو سړۍ مړ چ مړی ک او چې بیا شور ختم شو نو لکه غفلانې نشتا نو ایدا به مونږ غو نو و سلام څه شو نو چې بیا غ خپل مرګره دای صاحبونو ایصال له سلام بنو ایصال له سلام به دته توینه خپل مرګره به نو نو یو خل نشتا نو په دې استیبا پاتې شو وسبب هذه نذا استباغان وتشوي ولكن شبه لهم لكن داغ پر شکل جور شو دے تے او کس وینا الذين يكننا كسان اختلاف اکھڑے تے نبوت کی یاد اغ پر بارکی چچا تے لا او چاوے محمد جلے دے چابن زانی اوی شک منه خامخ پر شک دی داغنا ما لهم به علم الا اتباع الزن نست دا غیر پر په دې باندې سئلم مگر تابیداری د ګمان تس ګمان پر روان دي و ما قتل <سؤال> یقینا او نه د وجلې د اغل را پخت یقین سره دې دا نه و چې ګینه یقینن من وجلې بلکی ګمان پر بر رفعه الله الیه بلکہ او چتکڑے دے اللہ غلہ رسพลزان تا وکان تا وکاں اللہ دل عزیزن حکیم غالب و حکمت والا وا ایمن اهل الكتاب نشتے او تند اهل کتاب ہونا الا لایومن نبی مگر ایمان بر اوڑی پد انسان سلام بانی قبل موتی مخک دے مرده انسان مر سلام نا دا عیسای uh... دی با پا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ نمخ کی ایمان خپل مرگ یادی خواه؟ دا خپل مرگ نمخ کی ایمان راوڑی چه کلا مرگیگی نو پرشتی پیراباندی که پا دی کناتو کناتوی وئی وشابو وای چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رسول دی جواندی دی واسمانونو که دی زمنگ پی ایمان لی دا طول خبری اوکی خلکا دا ایمان دلا پیدا نورکی زکا دا مرگ پا واقعی دی صدر عذاب و زنگدن کو وقی ده صحیح شوان یو مطلب داره دویم داره چه مراد ده ده احلی کتابو نا اغا احلی کتاب دی چه کم بیا پا اخیر کی جوندی چه سال سلام را کشی دا غد مرگ نمخی و پی دا خلق ایمان را او صحیح شوان و یو مل قیامتی و پر رزد قیامت باندی یکونو علیہم شہید شیبہ دا رسال سلام پا دیبانی گوا چدی منلی و دنو منلی فبی ظلم من اللزین الله الله په سبب <سابت> د ظلم دبل سبب ذکر کې او بل قباحت او لسن په سبب <سابت> د دا ظلم دای کسانو هادو چې يهوديان دي حرمنا عليهم حرام کړو موږ پاکې پاک پاکې زونه او حلت لهم چې د پاره حلال کړی پا شو وبسوتهم په سبب د بندو ولوداږي ان سبيل الله کثیر د الله دلاره نټیرو لرا موږ په پاک زونه الله وي بن کړو د دې پاکو اشیاءو نو څه مراد دي او حرام نه مراد حرمتي لغوي دي علماوي ایا حرمت شرعي دي چې الله پیار ان کړو نباځه علماوي چې مراد دې هغه حرام دي چې سورت انعام 146 نوبیا سورت انعام لګراواړه وای 146 وَعَلَى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَسُولَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي زُفُرٍ او پاره کسانو چې يهوديان دي حرام کړو مونږه كل ذي زفرن هر یو نو کولا سره وي الَّتِي لَيْسَ بِمُنْفَرِجِ الْأَصَابِعِ چې دا ګوت دیو بل نو کولاو نه لکا بتشوا شو ترمرغ او شو اوه شو کنه داسي مېش او مېو زرم کولاو دا پې ب ومن البقرو د غانونه والغاو د ګړو بزونه هررم نهلیهم شومه همما حراې کړیم په دایبانې واز ددي دا دواړو سرور وانو د ګړ واز د پرامري الله ما ح لزهرو همما مګ اغ چې و چتي کړیوي شاګامو ددي دواړو اغ واز د ب جایز چې شا سره بهوه اوویل هووا یا اغ او مختلطا بی عزمین یا غجگا دوڑا بوا دادو کی سرا دا واز جایز جائز وی نوری نه جائز وی ذالک جزاینا هم دا بدل ورکڑی و منگا دیتا بی بغیه هم په سبب د زیاتی د دی باندی و اننا لسوا دی او یقیرن منگا و رشتی نی نو یادشو لکن دا غم و حرماتو چی پا یهود و اللہ را ام کرو نو سوال رازی چی دا خوزکا نه دا چه دا خود در ایسال سلام در آتلونا پس بیا اللہ فاکس کردی دی جائز کردی دی لگا صورت علی امران پچاسکی کرشیو چه دیبانی با اولی احل لکم بازو اللذی حر مالے چه تاسو لبازی آگا شیزون حلال کم چه تاسو بانے حرام کردی شوی دي ایسال سلام وی نو دویم قول داده چې مراد د دین دویبات فی الدنیا دی ینه سکونه او خوشحالی په الله باندې کړې او دا و سم دا سورہ بقره کې تیرشیو کانه و زره بتلیهم ذلته والمسکنا والشه په دای باندې او خواري خوشالی په الله حرامه کړو وا ستان مے ستان مے ستان مے کی کی او د دېماني تایید چې خوشالي په دین باندې راضي په ایمان باندې راضي سوره نحل 97 97 کې بیا راضي خوشالي اثر کې راضي په دینه او دې کې دل نو بي دینه سره غریب نه لیکو ارث دوبی دوبي کنه هده پریشان او یاد تو ای بات نموراد افروی تو ای باتی چی جنت ده ها نو بیا بیشکال نئی پا سبب ده ظلم لئی کسانو چی یهودیان دی آرام کڑو منگ پایی بانید پا ای بات ان پاکسی زنا چې حلال شوی و غید پارا و په سبب د بنده اولو داغی عن سبیل الله ده اللہ ده لارن کسیران دیرو لارا دا دا مال لرا بلنخا و اخ مو ریبا او په سبب دغستو د هغیمال د سود لره دا بل نخواه وقد نو انو په تقی سرهضیمانې کریشيو دغینا واکلی ی ممووال نا س بلباتیل او په سبب د خوړو دغې معلونو د خلکو لره په پتیلو طرریقبانې دا ټول دوول سببو ندي د عذاونو وعادتنا لیل کافی نه من هم معذا بند علیما د یارکړی د من کا پرانو دپاره د دی درناک لا کې راسوخونه فیل علمی نهو مهو مهو مهو دکوس است سناده چې خخاله کمسته پکې لیکن مضبوط خلق په علم کې د دینه لک عبد الله ابن سلام او نور صحابه نور هرګري داغه لیکن مضبوط خلق په علم کې د دینه والمؤمنون او مؤمنان يؤمنون ایمان لری بما انزل الایکا باغی چنا دل شویدي تاتا و ما انزل من قبلک او باغی چنا دل شویدستان په پوا والمقيمین الصلاة دا هو ال موقيمون الصلاة بقارو بنا بر متح اي و امداه المقيمين الصلاة ځا صفت کوم داخ خل کو چې هغه پابند کېده منځونو يا اعني المقيم الصلاة مقيمين الصلاة بشي خجی والموطن الزکات والكون کی دی زکات لاراں والمؤمنون بالله ممالرن کی دی په الله پرز دا خیرات دا کسان سره چې ور به کومنګ دی ته اجرن عظیما اجر وی ان اوحینا الیک کما اوحینا ال نوح والنبین من بعده دا واستغارید سوال تفسیلی جواب دے خدا مف کی الزامیو اس تفصیلی دی ورتے چ پتہوانی یو ذل کتاب ولے ناراضی لکه موسی علیہ السلام باندې چ تورات پے یو ذرا غلے نو دا جواب دے او دا متا تمخ کے سوال ویلے دے 153 کے سوال 130 ہاں نو جواب دے تواورا پدی کی تقریبا دو لس پیغمبران ذکر کی سنا دو لس د دین بیان نمونہ راضی د موسی علیہ السلام نہ بغیر, بغیر, بغیر, بغیر دا سومره پیغمبران چې دي دلته د موسی علی السلام نوم پکې نه دراغلي دا ځکه چې دا, دا سومره پیغمبران چې دي نو دوی ته په یو ځل باندې الله کتابونه نه دی رالېګلې لګ لګ وحی, وحی, وحی راغلی دا میچ څنګه د نور پیغمبرانو ته وحی لګ راغلی دا د پیغمبرانو نو دبي عليه السلام ته لګ وحی راغلی دا لګ لګ او دام د الله رسول له یو موسی عليه السلام ته صرف تورات په یو ځل ورکړل شو او د الله فخر ته چل په یو ځل راځي کې چل لګ لګ راځي صحیح انا اوحینا الیکا <سؤال> یقینا منګ وહી کړه د تا ته کما اوحینا الانوحیم لکه څنګه وહી کړه د تا ته نوح علی السلام ته د منګ د نبی تشbiid نوح علی السلام د وહી سره زکه ورته چ دا خیر نه نبی دې چې په امر بالمعروف نهی رمنکارو او هغه اول نبی دې چې په امر بالمعروف نهی رمنکار باندېو صحیح وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِمْ أَمَّا وَهې کړه دا نور پیغمبرانو تاسوس دنوالې سلام نا واوحينا إِلَى إِبْرَاهِيمَ او مونږ إبراهيم عليه السلام تا إسماعيل عليه السلام تا إسحاق عليه السلام تا يعقوب عليه السلام تا وَلَسْبَاتَ أُذَغِي أَوْلَا وَلَسْبَاتَ أُذَغِي أَوْلَادَ تا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تا أيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تا يُونُسَ و آتینا داود زبورا او ورکڑو منگ داود علیه سلام ته زبورا زبور کتاب دا دنو می یاد کسر دا د دا دی وجینا چه دی دامنا نواغت هم پی او ظلبانی دا وی هی ندراغلی لگر لګه راغلی و رسولان او دیر پیغمبران دی قد قصصنا هم چې په پتاخی سران بیان کلی دی منداغی پتابانی من قبل و مخید دینا و رسولان او دیر پیغمبران دی لم نقصص هم علیک چید آغی بیان ندیک کر ایمونگا پتا بان لی سعی شوان نطول پیغمبران تفصیلن ندی زکر او حدیث کی جرازی چی ایک لاک چو بیس دا اجمالن شو او حدیث چی کلام امشتره وکلم اللہ موسی تکلیما او خبر کڑے وی اللہ دے موسی علیہ السلام سر بار بار خبر کول دام پاغیر رد چیو زل وہہ راغلی ونو بار بار خبر طبیعت ضرورت, ضرورت نہ دا بار بار خبر دی لوے جدا نو نو, نو وحی وکنا نور نور ورسل رسلنا رعلی کے اللہ پیغمبران مبشرین حکمت دے ارسال الرسل کئی غمران سل رالي ورسنا سولاً رالی و منګ پ غمباران و بسشيې ناظې ورکون کې و منذري نو يره ورکون کلی الله يقولول للناسي د دپاره چې نشي دپاره د خلکوال الله په الله خجد دليله بعض الرسولې پس د پې غمبران وونه ایبانې پې نه شي و كان الله د عزیزن حقيما غاالبه حکمت والله لكن الله هو بما انجلله ایلي کام د کی صداقت تشهادت الله د پ صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن الله غوای کوي پا غ چرالی کلی د تا یحوتا پیغمبر نوي ندوي الله وی ز غوایم چې ته زمانه بي انزله ب علمه رالی کلی د الله د قران لارا ب علمه پ علم فل سرا سو مطلب مدارک وای انزله وهولیمون په ان نه کا اهلوم ل انظلی کا مبلې رووه الله دا پرآ را لګلی د په دبانې چې دله پویدې پهېبانې چې ت د دقابلبلې چې تا تو ط اللہ تفت قابل تی او تدی قابل چدا خلق ت بیانے کدا نور دی ن منی ن دی منی کنا اللہ پیغمبر مقرر کرے واللہ وحی را لے گلہ دا, دا والملائکہ تو او دا اللہ پرشتہ ہم دا گواہی کئی چت حق رسول او کافری اللہ پس دا قد قران واند. ان الذین کفروا وسد عن سبیل اللہ زجر سان چې کوفرې کړې د اودو پندې خلکو لارام سبیلي دا الله دلاررينا لا متعددي مع یا لا ظمی ما نه پخپله بندې د الله دلاررينا او نورم بلد د زاللو وله لمبغ دا په تقی سرهدي کوم را شو حقنا ان الذي نه کفرو تخوی په اوخوي یقین کسان چې کفرې کړې د اوزوله مو او ظلوې کې د کفر کرده و ظلمو نه ظلم خود و کفر نروس تر ایلان دیده ظلم مانا پا خفل و زانونی ظلم کرده ظلمو انفصه هم چه پا ظان ظلمو که عذاب مستحقی کرده یا و ظلمو مانا ظلمی کرده در رسول اللہ سیپتونه دا خلقونا پت کرده یا و ظلمو مانا شرکی او کا یاواز ظلمونه په خلکو زلمو کا چې دئ دوج ناغین د ایمان نه محرومه شونه لم یکون الاهو نه دال <تصال> یفر الہم چې بخنو کده تا ولا لیهديهم طریقه نبو هدیتلار بده ای ته الله بخنه نه نا چې دئ تر سو په خو پر باندې پاتی بخنه نه کی کو تو وو باسي په خودا خبره ده نباو خیدې تلاره الا طریق جهنم مگر لار به جهنم باو توخی چمې شوبې دی پې کې امېشا وکانا ذلک علی الله یسیر او داف الله بنی آسان یا یوهناس قد جاءکم الرسول مل بالحق من ربکم اوس دریم باب تر اخره په دې کې ترغیب دی اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم تا 170 آیات رد شر کې انتقادی دی په بیان دلایل فقہ حدیث عیسی علی السلام بیا ترغیب به عبادت و قران ته 175 کې او بیا اخیر کې یو حکم د میراث براوړې د احکامو درעיیت نام د دې پارځ اخیر د صورت مربوط شیداول سره یا ایوه الناس <سؤال> اے خلقو عام خطاب اے خلقو قد جا اکم الرسول بالحق و تحقیص الراغل دے تاسو تا پیغمبر دا اللہ پا حق باندی پا قرآن پا وحی پا توحید دولی ما نگانی می ربکم ترپ درابستا سنا فا آمینو پا سیمان راڑی یا کون خیر اللہ کم مانا یا کون ایمان غور تاسو دا پارا و این تک فروک تاسو کفروک و تاسو پیغمبران انو تزرر نشه رسوله په نقصان ورسوي بئن للہ یقینن د پاره دی هغه کې دی او هغه چې زمکه کې دی وکانه الله علیمن حکیمه دې الله ویا او حکمت والا یا اهل الكتاب اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم زیاته مکه په دین ستاسو کې دا حد نتی جاوز مکوئی یہود بڈیر تی جاوز کوکنہ دیسال سلام پا بارکی وی ویدہ ابن الزانیہ دے نعوذ باللہ بې بڑې زیاته په ببوغوس کې کاو نو سوارا په بڑېره زیاته په محبت کې کاو هغه بویلدا د الله زوی دی کله به الله دی نو دا ټول غلط وی کنه نه ځاني یی زوی دی زنان هم نه دی پیداوار الله کو قدرت او خودهوم نه دی دا الله بندا او د الله رسول او د الله کو قدرت پیدا دی اهلی کتابو زیاتمه کوي پهین ستاسو کې تو منصور کې ما سوتوي پدعات م کووي پهین پ وله تپو على الله ال الحي پهله مګ حق خبره ان المسي هو عسببنو مريمه یقین المسيح چې دینو دا ساده چې جو د ميم دی رسول الله دا رسول د الله تعلا د دته رسول وایي وکمه تو هوکې دا چې پهتكون پیدا داونو ځ کوو تقلمهي القاها جبرائيل و اينه وركده ودي كلمه لارا مريم تا و روح منه او روح ده دا الله ده طرفنا اضافه تشریفی روح ده دا الله ده طرفنا یا روح برحمت ده دا الله ده طرفنا لکوا ايیدهم بروح مین سوره مجادله 22 کی چرازی یا و روح مین روح ده دا الله ده طرفنا نو دت روح زکوی چې د خلکو ته وحي بیان نه او د په ذریعہ خلکو کې دین ژوند دی کیږي لکه د روح په ذریعہ خلکو کې بدن د خلکو ژوند دی کیږي دا سه دین په خلکو کې راضی او یا اضافه تشریفی دی الله پاک د خپل طرفنا روح وکله خدای ما نه دا کینی چې د الله روح ده نعوذ بالله الله پاک کینه خپل ذاتی روح اچولې دی نو د روح د الله یو دی نعوذ بالله من ذلک نسواراته سی وی جدا دا اللہ روح نو پدیزه باندې رو حلمانی دی کلی دی وی دن حارون و رشید چی کم دیکنه یو حکیم و دا تبیب و ڈاکتر اگر زیاد زیار ماهر و پده خوَر تا ژرینو نصرانیو نو دام مسله دا ده دا چې د مسلمان علاج د غیر مسلمان ناجایز دی چې کله اداسه دواینه چې بایګی گندو نه نا ناچي کنه نو تک ان دولازي ک سیکلځي ک بل ډاکټر لزې علاج کووالې نو دا نصرانی طبيب چې و نو هارون رشید ل براته وغلب دواینه جوړاولې شاهی سړے اوت بادشاه والا براته نو نکل ناکل غوا داسي علمی خبرم پکې کرالی لې دی خو نصرانيو نو دغه وخت کې د دې سر سره یو عالم ناس دی علي بن حسين الواقدي المروزي بیرلو یې عالم دغه شندې سید خبره شروع ਉਦੈ ਇਸਾਈਵੇ ਲਦੇ بادشاہਤਾ ਉਦੈ ਆਲਮਤਾ ਚੇ ਰਜੀਤਾ ਸਵਾਸੇ ਮੰਤਵਾਇ ਤਸੂਦਾ ਦਿਨ ਗਲਤ ਤੇ ਜ਼ਮੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਤਸਦੀਕ ਖੁਸਤਾ ਸੁ ਕਿਤਾਬ ਕਿਮ ਸਤਾ ਵਈ ਸੰਗਾ ਵਈ ਮੰਗਾ ਵਈ ਜੀ ਇਸਾਲੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੂਸ ਦੇ ਤਸੂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਮ ਦੇ ਚ ਜੂਸ ਦੇ ਖਲਕਤਾ ਸੇ ਨਮਾ ਨਹੀਂ ਅਗੋ ਤੋਲ ਜ਼ਮਨ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਕਮਜ਼ੇ ਕਿ ਦੇ ਚ دا روح دې د الله ترپ نه ینه د الله نو جوص یکه د الله روح دې کې ده د بادشاہ د عالم توکاتو چوس به تاسو جواب ورکو عالم خو عالمي نو دې ورته وې چې نه ته زمنګ د قران په مطلب نه پیګي او کچرتدا شي نبي يواز د عيسالې سلام د الله نه جوز نه دي بیا د څه عقيده جوړه کچې د کائنات هر څه د الله دي وي ولي وي د قشره ټکی قران کې په بضې کې مرزي وا سخرلکم ما فیس سماوات و ما فیل ارض الجميع منه سوره جاسيه یاد سره تابی کدی دی الله استا سوده پارا اغا سچ اسمانونو کدی اوغا سچ زمکا کدی جمیعاً منه دوللار طرف ندی نبیہ کدا د جزئیت خبره شنو دا ټول د الله نه جوس نو بس نسترانی غلی شو جواب ور سره نو نو د دی تما ته نه دې چي دا د الله <سؤال> شو لکه چې دا ټول کائنات الله پیدا کړې ده جميع امن هټ کېره د الله نه جوز نه نو عیسی علی سلام کی روح الله چوله ده د الله طرف نه په روح راغله ده خدای الله نه جوز نه دي نو هغه خاموش الله الله ورووه من رود د الله رطرفنا اذاابت تشریفدي ف نو پهېمان راړی بالله پله وروسي و د الله پررسلانو وله تقولووس العاس موای چې خدایان زمونګريدي انته منه شذاې د دسل اسلام خیر الله کوم وکسدو خیر الله کوم قټ غراتې الله إله هم یقینا اللہ دے الہ ہی اکیو سبحان ہو پاک دے اللہ ای کون لہ ولد ذات شدا اللہ دا, دا پر اولاد دے اللہ دا, دا پر دی ہسچے اسمان نو کیدی آواز چھم کے کرین وا کفہ باللہ وکیلا کافید اللہ لازموار لئی استن کفل مسیح اچرے نفرت نہ کہیں مسیح علیہ السلام کنا وے مدعی سست گواچس ی صالح السلام دا اللہ د عبیدت نه انکار نه کئ ځان تا عبد الله تا تاسو ته الله وای کله ابن الله وای نو غیو سو یو تاسو بل سو وای انکار نه کئ مسیح علیہ السلام دا چی شی بنده دا الله ولل ملائکۃ المقربون او نا غا فرشتي چې اغن زديدی الله دا رد په غی خلقو باندې جای پرشتوت आले حویل <سؤال> اغم د الله د عبادیت انکار نه کوي و من یستنکف چاچه انکار وک یعنی نفرتو ک د عبادت د الله نه او ځانې غټو غنا فزر د چراجا وب کدی ټول لره ځان تا ټول لره بس هر چا کسان دی چی مان راول دے ملونه کړه د نه یک بس پورا به ور کی دی ته الله اجر نه دا غي او زیاد به کدی لره د خپل فضل نه به مولا ور کیه ددار به وطن نصیب د گنانگار و بارا که شفارس بی قبول <سؤال> کی و اما اللذین ارچه کساندی استن کفو چه غی نفرت و پینکار او کده بادت دلانا غټو بروزان غٹو گانا فیعذبو هم عذابا علیمام بس عذاب ورکی دیت عذاب دردناک و لا یجیدون لهم من دون اللہ ولیم و لا نصویرام و با نمومی دید اخبل و زانون دوپار ما سوا دلانا سوک دوست و نسوک امدادی یا ایوها ناسو ق جااكم <سلام> برهان من ربكم ترغيب فرانت اے خلکو پتا کی سراغ له دیتا سو تا واضح دلیل طرفه دا سنا الله اللہ و آنزلنا ایلیکم نورم مبینہ او رالی گلی دم انگتاسو تر ناخکارا د دینا مراد قرآن دے او دیتا عطب دیو سیپت پا بل سیپت وی یا نور نا مراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آغت زک نور وی چه دا علم دا اغن نور دے سیشوان و کدام آنشنو دیر زاہر دا چه قرآن عطب دیو سیپت پا بل وشی او قرآن کی دول زای اللہ قرآن تا نور وی ل فله الَّذِينَ نه پس هر چېهته ساي چمانې را وړی دبلله حیپالله واته سومووي ی او منغلیله ګولیدي ب هی پهې الله په کتابانې په ودغلو هم په رحمتې من هو او فلین زر دی چېدن نهب کې د لا رحمت کې د خپل طرفنا په پل خپل کې و یا هګ هم ایله سرراته مستتی مع او روان به کې ته پهلاررهې غبراببان ل یافسوونه کا کا اوس اخیری حکم د احکام او د رعایتنا چې مخکې د میراث مسالې ویناو اخر کې بیا به عین کې راځي چې اخر مربوط کې اول سره تپوس کې استانا کول الله نو وای الله یوفتي کوم فل کلاله جواب در کې تاسو تپ 12 د کلال کې ما مخ کې ویلې د کلال مله اصول له او فروعه چې نه اصول یو نه فروعه مان نه مور پلاری نه بچي ینمرو انکه او سره حلقه او پاتشو ليس له ولد نو دا هغه لپاره اولاد ولا خوخت نو دا هغه یو خور دا غم, اغم مطلب خورشتا و نورسو کی نشتا فلاها کو ما ترکا ده خور ده نیم اغمال بی چی د پری ده دیم و هوا یه رسو ها اللمی اکن او دارور بر طول می راسولی ده خورنا کن ای داغی اولاد خور کلاله ده بچیم نشتا مور اپلاریم نشتا او رو رشتان و رو مال بیرور رو رو ده پاتیشی فا این کان تس نتینی که وی ده دوام فلا همه سلوسانی په غره د پادید بدره مې پراخه داغه نه چې پریږي رې دې مړي مال بدري زي کې دوبه بكي سبب کې دا خويندې والی و ان کانو کوی کوي د اخواتا نور نه خويندې رجاله و نساء اسریو زنانہ ګډ ور مانه سړې کلال له رونه مشتاقيند مشتاو ډیر دي بل زکری م سو حزل و نسایین د پاره د اوناري نا پشان دي سيد دو زنانہ ودي د دې رور دا مال دا بد شي تقسیم کې لکه څنګه مور پلار مال خلق تقسیم ای لیز زکریم اسلو حضرون سین دا خوین دیرونے بید اسی تقسیم کی یو بیین اللہ بیان کی تاسو تالا ګومراشه دل ته لام مقدر د الله تزلو یا کراهیت انت زلو دا وجد بدګنلو د دینه چ تاسو یا یاد دی وجنه چې ګمران نشي والله به کل شی ان عليم الله دې پار شیوانه پووا تاسو تما خبره کړو دل ته هسه سواوا ال ته هسه کماوا زکه الت اخیا پرورو چې مور کې صرف شریفو دل ته عیانی او الا تر نو کوې دی بس صورت مکمل شو بل بدتبرین بعد شرقو و آخر و دعوانا من الحمدللہ